Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime blog Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Sebastian. Guten Tag. Hallo Pascal. Ja, äh, heute, wie man es in den letzten Wochen von uns gewohnt war, werden wir die ähm, Playoffs ein bisschen äh, weiter beleuchten. Ich meine, jetzt sind ja auch schon zwei Entscheidungen gefallen. Andere Serien stehen kurz vor der Entscheidung. Vier Fragen haben wir auch wieder bekommen, die... Äh, Diesmal auch nicht unbedingt mit einem Satz nur beantwortet werden, also da werden wir auch gut Zeit mit verbringen. Von daher Frischhandswerk mit der ersten Serie, die auch aus deutscher Sicht wahrscheinlich die interessanteste ist oder einer der interessantesten, je nach Fansicht. Maverick Spurs, ähm, ja, San Antonio ausgeglichen auf 2-2, jetzt geht es wieder zurück äh, nach San Antonio und... Ja, also es ist nach wie vor so, dass die dass die Defense der, der Mavericks standhält. Jetzt hat die Spurs schon wieder nur, nur in Anführungsstrichen, 93 Punkte gemacht, was für deren Verhältnisse ja schon als effiziente Offensive ein bisschen wenig ist, oder? Ja, aber sie haben es jetzt schon, schon deutlich besser geschafft, ihre, ihre Leute im, im Play ein, einzubinden. Also auch ihre Rollenspieler wenn man das jetzt so sieht. Bio, äh, Boris Dior macht 17 Punkte, Thiago Splitter macht seine 10 Punkte. Leonard macht nur 7, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Patty Mills macht immerhin 10. Also, sie gehen jetzt nicht ganz so stur auf diese Mismatches drauf, sondern spielen so eher jetzt wieder ein bisschen mehr ihren, ihren eigentlichen Stiefel und reagieren da gar nicht so sehr auf die Mismatches, die, die Car mit denen Karl sie vielleicht auch lockt. Ähm, muss auch sagen, die Wurfquoten waren jetzt okay mit 45 aus dem Feld, also, Es, es geht aufwärts bei den Spurs und das war ja auch irgendwie zu erwarten, man konnte jetzt nicht denken, dass die jetzt so, wie die ersten drei Spiele jetzt die ganze Serie und so weiterspielen. Ja. Ich meine, die Assist-Zahlen, die sind für Spurs-Verhältnisse äh, natürlich immer noch irgendwie niedrig, auch die Turnover-Zahlen sind immer noch vorhanden. Ich glaube, viel liegt da auch noch einfach daran, dass, äh, dass Tony Parker, jetzt bis auf, ich weiß nicht, ich glaube Spiel 1, wo er da ziemlich gut mit äh, Duncan in dem auch agiert hat, noch nicht meiner Meinung nach so super in der Serie drin ist, um es mal äh, so auszudrücken, Ähm, aber klar, jetzt kommt halt auch wieder was von der Bank. Ein äh, Ginobili zeigt wieder, warum er auch Teil dieser, dieser Big Three äh, und Legacy da in äh, San Antonio ist. 23 Punkte hat er auch ähm, fast das Spiel an, am Samstag äh, zugunsten der Spurs entschieden, wo Vince Carter dann auch was gegen hatte. Ähm, ja, also ich... Jetzt ist wieder so, so, so ein Punkt... Äh, bin ich wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich... Ähm, nicht mehr so ganz davon überzeugt bin, dass die Mavs noch wirklich die Überraschung schaffen können. Gerade halt jetzt auch wegen dem ähm, wegen dem Spiel äh, von Dienstag, glaube ich, also von gestern Nacht. Oder wie siehst du so das... Also glaubst du jetzt ähm, immer noch daran, dass äh, dass dass die Mavs das schaffen können? Oder denkst du, dass San Antonio sich jetzt irgendwie wieder ein Stück weit ähm, gefunden hat und jetzt weiß, wie sie es zu spielen haben? Ja, ich habe ja am... Um, äh Samstag auch schon gesagt, dass ich diesem Braten da noch nicht so ganz traue. So habe ich es, glaube ich, ausgedrückt. Ja. Und so ist es im Endeffekt auch. Es ist immer noch San Antonio, es ist immer noch wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga momentan. Natürlich waren sie jetzt auch noch nicht so wirklich in diesem Playoff-Modus, meiner Meinung nach. Parker hat so ein bisschen gestruggelt bis auf Spiel 1 und die erste Hälfte in Spiel 3. Ja, und die Maps haben es halt auch gut gemacht. Die haben die Spurs da aus ihrem üblichen System halt gut raus rausgedrängt. Sie sind mehr in diese Missmatches reingezogen. Gerade auch, wenn man mal in Monta Ellis gegen den, den Cavalier-Leonard stellt, fällt es vielleicht auch schwer, dann mal nicht drauf einzugehen. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass, dass Antonio sich jetzt durchsetzen wird. Das hatte ich ja auch gesagt. Vielleicht gewinnt Dallas nochmal ein Spiel zu Hause dann, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt von den letzten drei, zwei gewinnen können. Ja, sehe ich ähnlich. Wobei, eine Sache muss man jetzt auch nochmal ganz klar sagen. Ich meine, die Mavericks sind ein, ein Team, das im Grunde nicht wirklich aus aus, ja, aus Franchise-Spielern besteht. Sagen wir es mal so. Also es ist ja schon ähm, viele, ich würde mal sagen, viele Rollenspieler halt um Dirk rum. Und der zentrale Stein, Dirk, der ist halt auch noch überhaupt nicht der Dirk, den, den man auch über weite Strecken der Regular Season gesehen hat. Wenn, also ich meine jetzt, äh, ergibt sich ja die Situation, dass im Grunde zwei von drei, also es ist jetzt eine best of three serie wenn Dirk jetzt äh, wirklich Feuer fangen sollte und äh, die Spurs da ähm, komplett abschießen sollte, dann glaube ich schon, dass, äh, dass die Spurs da auch noch äh, enorm zu kämpfen haben, weil ich glaube, dieser, dieser Nowitzki-Faktor, dass er da bis jetzt ähm, so wenig in Erscheinung getreten ist äh, in der Offensive, also es hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Wobei, da haben wir auch im letzten Podcast darüber gesprochen, mit Splitter Duncan, dieser, dieser Rotation in der Verteidigung, stellt man ihn natürlich auch ähm, ja, von einer, einer schweren Herausforderung. Aber glaubst du jetzt nochmal, dass er, dass er zurückkommen kann und nochmal vintage stirkmäßig mäßig äh, weiß ich nicht, 30 und 10 auflegen kann und die Maps im Grunde in die nächste Runde schießt? Ich denke schon, dass er auf jeden Fall nochmal ein ganz gutes Spiel haben wird. Ob das dann reicht, auch für... Das gesamte Spiel dazu gewinnen oder die gesamte Serie am Ende. Mhm. Das wird sich zeigen, aber äh, Dirk hat bisher noch kein gutes Spiel gemacht in der Serie, muss man ganz ehrlich sagen. Und also eins macht er eigentlich immer pro Serie. Ich glaube nicht, dass er jetzt bei keinem Spiel die 20-Punkte-Marke erreichen wird und sich da bei Wurfquoten unter 40 Prozent weiter äh, behält. Also ich denke schon, dass er jetzt sein, seinen Rhythmus langsam finden wird. Es ging ja jetzt auch bergauf, die, die letzten Spiele. Mhm. Und ja, ich denke auch, dass die die bisher es eher so war, dass die Rollenspieler doch sehr, sehr viel bei den Mavericks äh, geleistet haben, wenn man überlegt, dass auch Monte Ellis jetzt nicht gerade wirklich gut aus dem Feld schießt. Im letzten Spiel wieder 6 von 20. Auch er schießt unter 40% aus dem Feld und äh, verteilt auch nicht mehr so viele Assists wie in, äh, in der regulären Saison. Also eigentlich waren es jetzt eher wirklich die, die Rollenspieler in den ersten zwei Spielen vielleicht noch Devin Harris mehr dann jetzt auch der hohen Player im letzten Spiel, der in 15 Minuten mal locker elf Rieber uns gesammelt hat und auch noch zwölf Punkte, bis er sich dann selber rausgehauen hat. Ähm Von daher denke ich, dass die Spurs da defensiv vielleicht auch noch den ein oder anderen äh, das ein oder andere Adjustment machen und dann äh, kann das schon sein, dass man vielleicht der Dirk lieber den ein oder anderen Freiraum mehr gibt und dafür die die Rollenspieler äh, mehr aus dem, aus dem Spiel rausnimmt. Gut. Ja, ich habe also, wie gesagt, ich habe soweit äh, zu der Serie auch wenig zu sagen. Ich meine, Tony Parker ist mir halt aufgefallen. Das ist, äh, die Assist-Zahlen habe ich alles angesprochen. Ähm, ja, dann. Ist schon, ist schon enttäuschend bisher. Also der Einzige, der der wirklich überzeugen konnte bei San Antonio, ist, ist Manu Ginobili. In Auszügen halt auch Tim Duncan. Ja, der Mann bin ich auch mich auch. Macht auch viel zu wenig aus diesem Mismatch eigentlich gegen Monte Ellis, was er da hat. Und ja, also es hat mich schon ein bisschen ich fand's echt überraschend. Also das ich hätte nicht erwartet, dass die Spurs sich nach auch nach dem guten Ende der regulären Saison jetzt davon dem Mavericks Team so, so unter Probleme stellen lassen. Ich bin mir jetzt zwar sicher, ziemlich sicher, dass, dass sie das jetzt am Ende noch lösen werden, aber also, so wie sie bisher gespielt haben, sind sie für mich momentan Nicht wirklich mehr der Überfavorit, für den ich sie vorher wirklich gehalten hatte. Unser Freund äh Skip Bayless, ich habe gestern mal wieder reingeguckt, er hat ähm, gesagt, dass äh, er ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, Spurs-Fan, wenn man es so nennen möchte. Ich glaube, äh, es wird ja mal von Your Spurs geredet. Ähm, er hatte gesagt, also er hat dann natürlich auch die, ähm, die Mavs gelobt und hat sogar behauptet, die Mavericks würden mit der Leistung, die sie bringen, ohne Probleme den Osten gewinnen sag mal eine kurze, knappe Antwort, was du zu Skip zu sagen hast dann. Bis auf Miami würde das passen. Ja, das war auch mein Gedanke. Aber gut, ähm, das wollte ich nur noch mal reinbringen. Ich meine, da, da sieht man im Grunde einfach, wie stark auch im Grunde der Westen äh, ist. Ich meine, wir kommen da gleich auch noch drauf, es ist unfassbar äh, knapp, in äh, gerade im Westen, auch äh, was, was Overtime-Serien angeht und so. Und ich finde es sehr, sehr unterhaltsam und ähm, ich finde es auch echt krass, wie, äh, wie sich Carlyle und die, ähm, die Mavericks mit dieser Substanz, die sie, die sie im Kader haben, gegen diese vermeintlich übermächtigen Spurs wären und äh, ja, es ist, es ist eine coole Sache und äh, zwei Siege in vier Spielen ist äh, wahrscheinlich mehr als jeder den Mavs vor der Serie zugetraut hat. Ja. portland Houston da kommen wir jetzt äh, zu diesen Overtime Schlachten. Das ist ja wirklich unfassbar. Also Vier Spiele sind gespielt worden, drei davon in Overtime entschieden. Ich glaube, Daryl Mori oder irgendjemand aus der, der Houston Rockets Organisation hat gesagt, es ist, waren im Grunde bisher ähm, vier Münzwürfe, wir haben drei verloren. Siehst du das ähnlich? Es ist im Grunde wirklich nur ähm, Glück, was jetzt auch äh, die die die Blazers in den Front gebracht hat. Ich meine, das, das letzte Spiel auch wieder mit äh, drei Punkten nur entschieden. Ich, ich sehe, bin da auch fast dass es da nicht wirklich um Glück geht, sondern ja. sich am Ende halt dann auch irgendwie das bessere Team durchsetzt in den Playoffs und das haben wir jetzt auch bisher wieder gesehen. Die Rockets gehen viel über Isolations für Harden, was nicht wirklich gewinnbringend ist, muss man ganz ehrlich sagen. Er schießt unterirdische Quoten in den, in den Playoffs, spielen viel über den Lowpost mit Powered. Und dann statt die beiden mal irgendwie ins Pick and Roll einzubinden und äh, dann aus dem das aus dem Pick and Roll dann Wurfmöglichkeiten auch für die Rollenspieler entstehen oder Howard zum Korb abrollt und dort mal äh, erfolgreich ist. Ähm, werden halt so viele Isolations gesucht, dass ich glaube, dass das zumindest von der Qualität her der Rockets-Kader äh, eigentlich äh, so viel besser sein müsste dass, und dass es unglaublich ist, dass sie eigentlich trotzdem immer noch so knappe Spiele spielen. Ja, das du mir äh, die, äh, die Antwort auf jeden Fall schon vorbei. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es im Grunde ein Coinflip äh, gewesen ist oder Coinflips weil ähm, du hast das Pick and Roll zwischen Harden und Howard auch schon angesprochen, ich denke mir wirklich, ihr wart doch wirklich, also gerade Howard so heiß auch darauf miteinander zu spielen, ich meine sonst wäre Howard bestimmt dann auch nicht nach, äh, nach äh, Houston gegangen, ich meine klar, äh, Texas äh, irgendwie äh, hat keine, keine state Tax, also irgendwie schon springt ein bisschen mehr Geld raus im Grunde, wenn man äh, in äh, Texas unterschreibt, aber ich meine das war ja wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, der Hauptgrund war ja wahrscheinlich dass Howard und Harden gesagt haben, aber das Wir sind, jetzt hier, ähm, wir sind jetzt hier Chef im Ring und wir machen jetzt äh, miteinander. Und äh, davon sehe ich echt noch viel zu wenig, gerade unter der Berücksichtigung, dass ein James Harden halt ähm, nach wie vor eigentlich nicht akzeptable ähm, Quoten schießt, gerade auch äh, von, von hinter der Dreierlinie immer noch. Und ja, es ist schade. Ich meine, ich glaube, wenn, wenn, wenn da ein bisschen mehr gehen würde, also wenn Harden sich auch ein bisschen dann von, von Downtown zurücknehmen würde, vielleicht auch dann äh, jemand wie Chandler Parsons auch von vielen immer gelobt, jetzt auch im letzten Spiel 26 Punkte, 4 von 6 von, der, äh, von Downtown, den er noch so ein bisschen mit reinbringt und ähm, man hat ja auch diese ganzen, ich meine, Troy, Troy Daniels, der, ähm, der die da zum, äh, zum Sieg geworfen hat einmal, auch so einer, der unfassbar gute, guter Dreierschütze geworden ist, der auch die, die ganze Saison nichts anderes gemacht hat in der D-League. Äh, ja, ich, ich, ich sehe das ich, ähnlich kritisch wie du, ich finde, das ist einfach zu ja, es ist das Potenzial, das im Kader drin, drin ist, wird nicht ausgeschöpft und das machen die Portland äh, Trailblazers dann im Grunde meiner Meinung nach ein bisschen besser. Ja, also ich weiß gar nicht, was da jetzt noch viel zu sagen Ja, es ist, ist eine Serie, die wir auch schon oft jetzt im, im Podcast besprochen haben. und Aldridge wieder. 29 Punkte. Ja, weil das liegt auch daran, dass ähm, die Blazers halt ne die Rockets im Pick and Roll halt mit dem äh, das Howard da recht oft oder derjenige der halt Aldridge verteidigt recht oft raussticht um den um den Drive da halt von der früh zu verhindern das heißt er geht ziemlich aggressiv auf den Ballhändler drauf und dann gibt es halt viele viele offene Mitteldistanzwürfe jetzt für, für zum Beispiel Aldridge vor allem mhm. und das ist ja genau sein sein Sweet Spot eigentlich da und deswegen also man muss sich da so ein bisschen entscheiden zwischen zwischen Lillard's Drive und, äh, und Aldridge's äh, Mitteldistanzwurf. Und bisher haben sie sich immer für, für Lillard sozusagen entschieden, ja. wenn ehrlich ist. Und es ist auch so, so ein bisschen die Frage zwischen Pest und Cholera in der Defense, weil eigentlich will man beides nicht haben, wenn man ehrlich ist. Das stimmt. Nicht, wenn äh, Aldridge so drauf ist, wie er im Moment drauf ist. Das äh, definitiv. Aber auch, ähm, ich finde, äh, man kann auch mal Respekt jetzt an... Ähm, an jemanden wie Terry Stotz aussprechen. Ich finde, der hat das ähm, der hat das echt gut im Griff. gerade wie er seine Mannschaft irgendwie ähm, auch die Stärken in der Offensive dann akzentuiert und in Zähne setzt. Ich finde, das ist super. Also, dass sie da auch immer irgendwie es schaffen, das Spiel dann auf die linke Seite zu ziehen, da wo Oldic halt am, am effektivsten ist. Äh, ich meine, Batum hast du letztens, glaube ich, auch ähm, gewürdigt, dann in Anführungsstrichen bei unserer Spieler des Tages äh, Sache, er macht, er zeigt auch wieder, dass er dieser dieser Allrounder ist. Äh, ja, also von der von der Bank, das ist das große Problem halt. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, ist halt noch nicht so viel da. Aber wenn man mal ehrlich ist, sind die äh, Trailblazers ja auch keine alten Säcke, Also die sind die stehen ja noch alle voll im Saft und für einen tiefen Run, weiß ich nicht, ob es dafür reicht. Ich bin äh, ich bin ein Stück weit begeistert, was was sie da spielen und ähm, Jedes Spiel ist ja im Grunde sehenswert zwischen den beiden. Das ist eine super Serie. Jetzt würde ich mal vorsichtig sein, wenn ich jetzt sagen würde, danach ist Schluss gegen die Spurs, weil das hatten wir ja jetzt bei Dallas auch schon gesagt. Mhm. Und Oder wenn sie halt gegen Dallas spielen. Dallas Portland wäre bestimmt auch eine relativ interessante Serie. Da würde ich glaube ich sogar Dallas vorne sehen, weil einfach Dallas zumindest schon mal gezeigt haben, dass sie jetzt dann doch irgendwie defensive Stops generieren können und das bei Portland momentan noch deutlich kritischer aussieht. Ja, du hast die Bank angesprochen, das stimmt. Bis auf Mo Williams, der da jetzt seine 10 Punkte macht. Der trifft 40% aus dem Feld und 31% von der Dreilinie. Das geht auch besser, aber äh, das ist zumindest jemand, der noch einigermaßen produziert und danach kommt einfach gar nichts mehr von der Bank. Also Double White war jetzt nicht der Faktor, für den ich vielleicht gedacht hatte, dass er eine vielleicht nochmal aufdrehen konnte. Und Big Man Rotation hat mir schon ange. Äh, Schon drüber geredet, äh, Freeland und, äh, und Robinson sind da einfach nicht. Das ist kein NBA Playoff-Niveau. Und das Einzige, was die vielleicht noch ein bisschen können, ist Offensiv-Rebounding bringen, aber ansonsten war es das auch. Ähm, ja. ja. Nächste Serie? Auf jeden Fall. Clippers Warriors. Gestern Nacht kam dann, äh, ja, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, viel ist jetzt äh, abseits des Feldes geschehen. Viel hat vielleicht auch dann letztendlich äh, damit zu tun gehabt, dass es äh, im Grunde mit 2 zu 2 gestern nach, äh, nach Los Angeles zurückkam. Also das Spiel am, ähm, na, ich weiß gar nicht wann es war, ich glaube am Samstagnacht äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, äh, war halt nicht so das, das, das typische Clippers Spiel. würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, auf jeden Fall, gestern hat man dann... Äh, 113 zu 103 gewonnen ist wieder ein Front geht jetzt nochmal zurück nach, nach Oakland ja und muss jetzt gucken ob man ob man nicht irgendwie den den den Deckel drauf machen kann aber was denkst du also sind die sind die Warriors im Grunde raus jetzt also können sie es noch mal nee, ich würde es noch nicht so sehen weil okay man das Spiel am Samstag sollte man nicht überwerten ja. mit den Nebenfaktoren die da die da kamen worüber wir auch nachher noch mal mal reden werden Aber man muss auch sagen, dass die Warriors in dem Spiel auch von Anfang an ziemlich on fire waren. Das lag jetzt nicht zwingend daran, dass die, dass die Defense der der Clippers da jetzt nicht so unglaublich zwingend war, sondern Curry war einfach von Beginn an ziemlich mhm. heiß und äh, die anderen Schützen haben auch getroffen, und sich anstecken lassen, hatten im ersten Viertel dann 39 Punkte Vorsprung, also 39 zu 24. Und danach war es ja ein Spiel, was so jetzt nicht mehr wirklich hin und her geschwenkt ist. Das heißt, der Abstand war ungefähr immer gleich. Mhm. Aber es sieht also, das war halt das eine Spiel, von, von dem wir ja auch geredet haben, was passieren kann, wenn die wenn die Warriors halt mal fang, äh, Feuer fangen. Das kann ja immer passieren. Und das, äh, dass die äh, Clippers da vielleicht auch an dem Tag nicht ganz so zwingend äh, in ihren Aktionen waren, lässt sich auch noch irgendwie erklären. Auf jeden Fall. Trotzdem, in, auch in diesen beiden Spielen war jetzt wieder das Problem, was ich gesagt habe, äh, dass äh, das, das Rebounding überhaupt nicht stattfindet. Golden State 13 offensiv, Rebound bei uns wieder. Bei allem athletischen Qualitäten, die Black Griffin und DeAndre Jordan haben und wo sie sich ja auch relativ viele Rebounds da holen, jetzt vor allem DeAndre, ist es halt auch wichtig, dass man seinen Mann ausboxt. Und natürlich kann man seine Stats da, äh, sein Rebounding massiv hochschrauben, indem man halt äh, immer zum... Äh, zum Rebound direkt geht, aber wenn man seinen Mann ausblockt und dann ein anderer Mitspieler äh, einen Rebound holt, dann hat man äh, hat man genauso einen großen Anteil daran, dass die Rebounds kommen und da sollten die, die Clippers wirklich mal dran arbeiten, weil sie belegen, Rang 29 äh, im, äh, lassen die zweitmeisten offensiv rebounds zu in der regulären Saison, die meisten jetzt in den, in den Playoffs und das ist eigentlich für ein, ein Top-Team nicht tragbar. Ich weiß, wir haben da letztes Mal schon drüber geredet, aber ich reiße es jetzt einfach nochmal an. Ja, ich hätte ich es jetzt reingebracht, weil äh, nach unserer Sache da, letztens habe ich ähm, mir das auch nochmal angeguckt, sowohl die Stats als auch nochmal so ein bisschen durch den League-Pass und für mich ist ist es so fast schon wie dieser äh, wie dieses Anti-Brook-Lopez-Ding so. Brook Lopez wurde immer dafür kritisiert, dass er für seine Größe viel zu wenig Rebounds holt. Komischerweise hat sein Team dann aber mit ihm auf dem Feld äh, recht gut gereboundet und ähm, bei den beiden, also bei Griffin und Jordan sieht es dann halt so aus, dass die sich individuell natürlich ihre Rebounds holen. Das Ausboxen vernachlässigen und dann das Team halt äh, an sich nicht mehr gut reboundet. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Parallele zu schließen kann, aber das war so der, der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam. Aber ich meine, klar, die, die Warriors, die haben jetzt auch äh, gestern wieder mit einem äh, Frontcourt aus äh, Draymond Green und David Lee angefangen. Wissen auch beide, wie man, äh, wie man Rebound holt, aber ähm, ich finde, da sollte schon ein bisschen, also da, da sollte definitiv mit, äh, mit, so, mit so Tieren wie Griffin und Jordan, da sollte ein bisschen mehr drin sein. Ich meine, Jordan gestern auch wieder 18, keine Frage, alles in Ordnung. Aber äh, ja, letztendlich zählt dann auch wieder wieder das Team äh, Rebounded. Gestern, was ich letztens halt auch noch angesprochen habe von der Bank, kam halt auch wieder nichts dann in Sachen Rebounding. Ich habe die komplette Bank, lass mich kurz durchzählen, hat fünf Rebounds geholt. Nee, ja, doch. Moment. Fünf. Ich bin bei vier. Nee, vier, hast du recht. Siehst du, ich hätte Darren Collinson jetzt äh, fälschlicherweise einen Rebound gegeben. Ne, vier Rebounds. Das ist... ist äh also ich glaube, glaub, da sollte sowohl sich sowohl der, der, der Starting Frontcourt dann ähm, da mal Gedanken machen, ob, da, ob das äh, immer notwendig ist, dass man so direkt zum, zum Rebound geht und, oder ähm, auch von der Bank dann. Ich meine, Glenn Davis, ich habe es äh, vor, äh, vor der Serie angesprochen, glaube ich nicht dran, dass er da irgendwie großartig äh, Unterschied machen kann. Und dann ist der Big Man hinter Jordan halt auch nicht mehr da. Das ist leider zu dünn dann. Ja, um nochmal jetzt auf die Serie einzugehen, also ich glaube schon, dass in, in Golden State da sich die Warriors vielleicht nochmal das Spiel sichern können, weil sie halt nochmal Heimverteil haben, wenn sie nochmal ein bisschen heiß laufen, wie was wir es jetzt oft genug gesehen haben können sie den Warriors da äh, können sie den Clippers auch auch was dagegen halten hm. und deswegen denke ich schon dass die Spiele äh, dass die Serie vielleicht jetzt über sieben Spiele gehen wird aber ich denke schon dass sich die Clippers am Ende auf jeden Fall durchsetzen werden und äh, zu Hause jetzt auf jeden Fall kein Spiel mehr gegen die Warriors verlieren werden sieben Spiele wäre schön ich meine das haben wir habe ich auch äh, weiß ich nicht im ersten Podcast gesagt oder getwittert irgendwo ich meine jeder jeder Sieg der Warriors ohne Andrew Bogut war ist ja im Grunde ein Geschenk für die Fans weil die beiden Teams zeigen, also es ist so, so ein typischer Westküsten-Basketball, äh, so offensiv orientiert und schön anzusehen, wobei die Warriors ja auch ähm, manchmal echt auch einen guten Job in der Verteidigung machen. Und, was mir jetzt noch aufgefallen ist, Harrison Barnes ist wieder zurück, so ein bisschen. Also er, er, er kommt wieder. Ja, es Nach sind wieder Playoffs, er starb ja. wieder ein bisschen mehr an der 4 ran, das, das war ja so, dass ich auch, was wir auch in den Previews gesagt haben, wenn er auf der 4 dran kann, ist er offensiv ein effizienterer Scorer, weil er einfach da ein Geschwindigkeitsmismatch hat und klar, defensiv ist es dann natürlich ein Nachteil, aber äh, das, was, was er jetzt wieder bringt, ist ja wieder annehmbar, also das sind ja wieder die, nicht ganz die Leistungen von letztjährigen Playoffs, aber sind auf jeden Fall wieder deutlich besser als das, was wir jetzt zuletzt in der regulären Saison gesehen haben. Ja. Ich glaube, da bedanken sich auch die Warriors jetzt wieder für jedes gute Spiel, weil ähm, letztendlich weiß ich nicht, ob man mit Barnes dann in die nächste Saison Also ob er nächste Saison noch bei den Warriors äh, komplett spielen wird, muss man dann sehen. Also ich glaube, ähm, da hört man sich auch auf jeden Fall dann die Angebote an, die für ihn reinkommen werden. Was mir noch aufgefallen ist, dass die, äh, dass die Warriors jetzt vermehrt versuchen, äh, Draymond Green auf, auf Black Griffin zu setzen, hm. was teilweise auch gar nicht so schlecht funktioniert hat. Was meinst ja. du dazu? Ja, äh... Meine ich, halt so. ich meine, eins muss man ja sagen, dass, dass ein paar Adjustments vorgenommen werden mussten, nachdem Blake, glaube ich, in jeder Minute der Playoffs irgendwie in den ersten drei Spielen einen Punkt gemacht hat. Also ich glaube, da war ja mal so eine abgefahrene Statistik irgendwie. So und so viel, 50 Punkte in 54 Minuten oder irgendwie sowas hast du ja auch, glaube ich, getwittert. Ich meine, das ist, das ist klar. Und Draymond Green ist generell jemand, der, den ich den wir auch glaube ich so ein bisschen vernachlässigt haben. Ich weiß gar nicht mehr in den Previews, ob wir den großartig erwähnt hatten. Der sich aber auch so im Laufe der Saison zu einem ziemlich ähm, ziemlich soliden äh, Rotationsspieler für die Warriors halt entwickelt hat in seinem zweiten Jahr. Und ich glaube, der war äh, wurde auch von mir jetzt auch bis äh, bis auf die also bis zu den Playoffs letztendlich auch noch so ein bisschen äh, übersehen. Und äh, klar, ich meine, Blake Griffin wie viel hat er jetzt äh, gestern gemacht. Ich glaube, die diese Leistungsexplosion aus, aus den ersten beiden konnte er jetzt nicht mehr so bringen, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste ich jetzt mal eben schummeln, nachgucken. Nee, aber äh, er hat ja... 20 Punkte, ja. Äh, genau, 20 Punkte, 6 von 14. Das hm. ist ja jetzt nicht mehr das, was wir in den ersten beiden Spielen gesehen haben. Ja. Und vor allem, äh, Dwayne mit Green hat, ist für ein Small Forward vielleicht sogar ein bisschen langsam, ein bisschen massig. und es hat Diese Masse hilft ihm jetzt aber so, äh, wenn Griffin halt aufpostet, dann schon. Hm. Er ist natürlich ein bisschen kleiner als Griffin. Und Griffin schießt auch Mit seinem Fade-Away-Jumpern dann mal über ihn drüber. Aber ich glaube, das muss man muss man halt einfach dann äh, riskieren, dass wenn Griffin einen fade Jumper trifft. Da kann man eh nicht viel machen und seine so den Rest seines Spiels nimmt, nimmt Green eigentlich relativ gut weg. Klar, Transition kann man Griffin auch nicht aufhalten, aber ansonsten war das war das gestern ja jetzt keine Leistung, vor der man jetzt äh, Angst haben müsste nochmal vor Griffin. Also man hat da zumindest so eine So, einigermaßen eine Lösung gefunden, die, die erträglich ist. Genau, ja. Den Umständen entsprechend, glaube ich, äh, eines der besten Sachen, die die Warriors hätten machen können. Jetzt mhm. hast du gesagt, äh, die Clippers gewinnen wahrscheinlich die Serie in sieben. Und, glaube ich, hast du gesagt, da würde ich jetzt einfach auch mal sagen, äh, schließe ich mich an. Also, es ist im Grunde viel knapper als, als ich und, glaube ich, auch du im Vorfeld gedacht haben. Ja, wir hatten ja 4-2, hatten wir beide gesagt. Ne? Ja, ich glaube wohl irgendwie sowas. Oder ich habe, glaube ich, sogar dann Clippers in 5 genommen oder so, weil ich dir widersprechen wollte. War keine gute Idee. Kommen wir zu deiner Jetzt Lieblingsserie. Kann man, kann man das so nennen? Oder hast du noch was? zu Clippers? Also das ist die, die Serie, für die ich mir jedes Mal den Wecker stelle. <lacht> ja, perfekt. Dann bist du ja der richtige, richtige Mann. Ja, Grizzlies führen wieder. 3-2 hat Joey Crawford, der Ref, gestern äh, den... Ähm, den Grizzlies so ein bisschen zum Sieg verholfen, nachdem er da Durant so ein bisschen aus seinem Konzept gebracht hat an der Freiwurflinie. Das war ja wieder einer dieser berühmten Crawford-Aktionen, die zum Schießen sind, also es ist Wahnsinn. Ja, sag mal was dazu. Ja, war das vierte Overdamp-Spiel in Folge. Ja. Grizzlies haben die erste Hälfte extrem dominiert. Oklahoma hat mich da vor allem in der Verteidigung massiv enttäuscht, weil man einfach so überhaupt nicht wirklich Stops generieren äh, konnte. Im ersten Viertel hat Memphis 60% aus dem Feld ge äh, aus dem Feld geschossen und ja, dann fing im zweiten Viertel noch, äh, lief Mike Miller so ein bisschen heiß, hat 3-3 drei reingeschossen und äh, einen Turnaround-Jumper über, ich weiß gar nicht über wen es war, aber ist äh, etwas, was ich mir auf jeden Fall nie wieder, äh, ist schon so seit keine Ahnung sechs Jahren auf jeden Fall nicht mehr gesehen habe bei ihm. Und ähm, ja, Auch äh, Mark Gasol hat zwar nur vier aus, von 14 aus dem Feld geschossen, hat aber trotzdem wieder einen guten Job gemacht vor allem bei Bieber und hat auch äh, so das, das Playmaking wieder so aus dem aus dem Highpost wieder so ein bisschen mit übernommen. Conley und Lee haben sich im, im Ballhandling dann auch wieder so ein bisschen abgewechselt. Also es war war schon äh, wieder eine gute Teamleistung der äh, der Grizzlies und äh, bei bei der Thunder war ja war es halt so, dass man im Gegensatz zum Spiel 4, wo man ja endlich mal so ein bisschen Bezug zur Bank gefunden hatte, jetzt bis auf, auf Karen Butler, der in der zweiten Hälfte einigermaßen gut getroffen hat, eigentlich wieder kaum Bezug zu seinen Rollenspielern gefunden hat. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder über unseren Freund reden. Triple-Double? Ja, ich weiß. Triple-Double. Ja, Triple-Double, 30 Punkte, 13 Assists, 10 uns. Ich weiß nicht, bei 13 Assists kann man jetzt nicht mehr allzu viel dazu sagen, aber er hat auch wieder 31 Würfe für ja. Westbrook. Das ist eigentlich auch wieder zu viel für einen für einen Point Guard, wenn man überlegt, dass er nach dem ersten Viertel 5 von 9 stand, hat er danach nur noch 5 von 22 gewonnen. Ja. Ich frage mich, also als ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe ja deinen ähm, Bericht, der gleich auch beim äh, NBA-Chef äh, online kommen wird, den ihr auch gefälligst alle lesen sollt, ähm, gelesen und ähm, da habe ich äh, das gelesen, habe ich mir den, den Boxscore angeguckt und dachte ich mir, hat der überhaupt mal den Ball aus der Hand gegeben? Weil Also klar, bei seinen 13. Assists hat er irgendwann aus der Hand gegeben, aber Er hat 31 mal selbst abgedrückt, hatte letztendlich 10 Assists, auch wieder 5 Offensive Rebounds, was ich ja auch vor der Serie gesagt hatte, dass er für einen, für einen Point Guard auch da an den Brettern einen guten Job macht, zumindest statistisch. Also, es ist, er ist ja im Grunde, so, so kommt es mir mittlerweile vor, der, der Dreh- und Angelpunkt der, ähm, der Thunder. Ich meine, KD hat auch wieder 24 geworfen, ist noch, noch nicht so der KD aus der Regular Season, auch weil er auch den, äh, ausgleichenden Freiwurf nicht reingemacht hat. Egal, was jetzt da wieder mit, mit, dem, mit dem Ref abging, der dann den Ball aus der Hand genommen hat, ist er ja nebensächlich. Ne? Das, die, die, irgendeine Foulgrenze war, glaube ich, nicht richtig angezeigt so. auf dem auf dem Anzeigebord. Das kann ja dann schon sein, dass die dass die Pfander dann denken, sie haben einen, mhm. bei der sie haben noch einen Foul zu geben. Und ja. deswegen war das vielleicht auch gar nicht so, so die, so die Unnütze Aktionen, was, was Crawford da gemacht hat. Weil wenn, wenn die Fan da zurückgehen, äh, sehen, oh, ich, ich, wir können noch einen Foul geben, faulen und dann geht auf einmal an die Linie, dann gibt's auch viele Aufregung. Also von daher muss man da, Crawford vielleicht auch schon ein bisschen verstehen. Auch wenn er jetzt jemand ist, der schon das ein oder andere Mal ja so seine, seine kleinen Aussätze hatte. Ja. Es ja, war so eine typische Aktion und es ist ja äh, letztendlich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe dann letztendlich das Video dazu gesehen und ich äh, dachte mir, weil zu dem Zeitpunkt glaube ich auch äh, die Onfield-Kommentatoren gar nicht so richtig wussten, was äh, was da jetzt abging. Deswegen lustige Aktion. KD Freiwurf verworfen. Ja, es ist, äh, was würdest du sagen? Ist jetzt Westbrook der Dreh- und Angelpunkt der Thunder? Ist es immer noch KD? Sind es immer noch beide? Oder ich, ich weiß immer noch nicht, was ich von denen halten soll. Also es ist furchtbar im Grunde für mich zu. Äh, über die Serie auch zu reden, auf äh, Thunder-Seite. Ja, Westbrook hat den Ball natürlich größte Zeit in der Hand, ist auch jemand, der in der Transition dann mal versucht, relativ schnell dann auch einen Mitteldistanzwurf zu nehmen, wo ich mir denke, kannst du die nicht einfach mal weglassen und ja. dann das Spiel vielleicht ein bisschen ruhiger aufbauen. Ja, aber KD macht jetzt momentan jetzt auch nicht so den souveränen Eindruck, als dass ich mir jetzt da sagen würde, ich will, dass er viel mehr den Ball in der Hand hat, weil auch er hatte jetzt wieder enorme Probleme, gerade in der ersten Halbzeit, überhaupt nicht in seinen Rhythmus gefunden, hat offene Mitteldistanzwürfe teilweise gekriegt und die nicht getroffen. Und ähm, ja, am Ende ging es dann wieder und da war so wieder so ein bisschen der KD, den man so aus der regulären Saison gesehen hat, aber also so, so das MVP-Niveau, das zeigt er ja in den Playoffs jetzt noch nicht und wenn sie in den wenn sie jetzt ausscheiden, dann ist das auf jeden Fall auch ein, ein, ein kriegt er da auch eine gewisse Mitschuld dran. Er schießt ja auch keine guten Quoten aus dem Feld. Ich meine, es ist jetzt nicht nur Westbrook, der viele Würfe nimmt und wenig trifft. Aber klar, Westbrook ist irgendwie der Point Guard und sollte schon versuchen, da seine, seine Mitspieler besser einzubinden. Gerade auch, auch die Bankleute, gerade auch Reggie Jackson, Kevin Butler, Derek Fischer, aber man man kann jetzt vielleicht auch nicht alles nur an Westbrook festmachen, sondern vielleicht auch den wie gesagt, an dem etwas engstirnigen System der Funder, ja. der was da relativ wenig Spielraum ist. Gut. Also, du bleibst auch dabei in Memphis in 7. Oder sogar ich in bleib 6. Ich bleibe dabei in Memphis in 6. Okay. Ah, das, 6. War ja meine, das war meine Bold Prediction. Ich habe ja gesagt, dass die, die Grizzlies eins der ersten beiden Spiele klauen, glaube ich, und zu Hause keins verlieren. Das passt nicht mehr ganz. Äh. Aber sie haben jetzt nochmal eins in Oklahoma gewonnen. Ja und zu Hause sind es eine Macht und ich denke schon, das wird wahrscheinlich wieder ein enges Spiel werden. Das wird wahrscheinlich wieder so in die Richtung Overtime geben. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, das Spiel heute hätte auch anders ausgehen können. Ich meine, Ibaka hatte glaube ich eine, eine Zehntelsekunde die Finger zu langen. Äh, das war bitter. Am Ball und die Fander lagen schon so übereinander und freuten sich und dann wurde der Korb dann doch noch aberkannt. Also ich meine, jedes dieser vier Overtime-Spiele hätte auch irgendwie anders ausgehen können, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Und gewisslich waren das bessere Team heute, meiner Meinung nach, auch wieder und haben das Spiel dann irgendwie auch verdient geworden. Trotzdem, so ganz abschreiben kann man die Fanda jetzt nicht. Ich meine, das waren vier Overtime-Spiele. Da, davon haben sie drei verloren. Ja. Wenn sie davon zwei gewinnen, also dass es so einigermaßen ausgeglichen ist, dann, dann führen sie die Serie jetzt 3-2 an und dann wäre das Ganze jetzt nicht so nicht so aufgebauscht worden und sie hat, würden nicht so in Gefahr laufen, jetzt wirklich in der ersten Runde rauszufliegen. Ich kann immer noch nicht auf Memphis gehen, ich weiß auch nicht. Ich würde es denen so sehr gönnen und ich glaube, ich würde mich auch richtig freuen, weil ähm, wir haben es angesprochen, ich meine, die Regular Season war so ein bisschen ähm, geschenkt, die Verletzung von äh, Gasol. Ja, Grizzlies, ich weiß nicht, gerade wegen, wegen Leuten wie Mike Conley, Tony Allen, Das sind halt Jungs, die ich, äh, die ich echt zu so schätzen weiß und ähm, mich würde es freuen. Ich glaube, äh, letztendlich gehe ich nicht mit den, mit den Grizzlies äh, oder wünsche nicht, äh, nee, oder wie soll ich das sagen? Letztendlich tippe ich nicht auf die Grizzlies, weil ich dann äh, im Nachhinein Angst habe, wahrscheinlich enttäuscht zu werden, deswegen Thunder 7. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Der Osten. Welche Ja, dann würde ich sagen... Pacers-Hawks. Die steht ganz oben bei mir da in dem, dem Playoff-Baum. Hawks führen wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auf jeden Fall, wer es nicht schuld ist und das, war auf jeden, das ist auf jeden Fall nicht Paul George, weil ja. gerade dieser Kommentar von einem Clippers-Fan, der hat mich dann nochmal richtig aufgeregt. Paul George macht 26 Punkte, 12 Rebounds, 6 Assists und 6 Steals in dem Spiel, was sie jetzt verloren haben bei 9 von 16 aus dem Feld und 4 von 7 von der Dreierlinie. Ich weiß nicht, wer ihm da irgendwie einen Vorwurf machen soll. Er schießt auf die Serie gesehen, 22,6 Punkte, 11,2 Rebounds, 5,2 Assists, auch nur 2,2 Turnover, was für ihn sehr gut ist, 47% aus dem Feld und 52% von der Dreierlinie. Also wenn irgendein Spieler das Ganze nicht schuld ist, dann ist Paul George. Ja. Yep. Ähm ja, daran kann man auch mal wieder sehen, dass wir, wenn wir Sachen posten, dann posten wir das als äh, neutrale Beobachter und wollen die Leute natürlich da zum, zum Reden bekommen. Das spiegelt nicht unbedingt immer unsere Meinung wieder. Ich war lange Zeit ein sehr starker Kritiker von der Pacers Offense und auch Paul George. Ich bin es im Grunde immer noch ein bisschen, also ich bin noch ein bisschen, äh, bin natürlich noch ein bisschen kritisch, gerade was die Offensivleistung jetzt im Allgemeinen angeht. Das habe ich ja auch schon in dem Podcast mal verdeutlicht, aber. Paul George äh, ist ja wirklich jemand, der da, der, ich will nicht sagen der einzige Lichtblick ist, aber der der hält's auf jeden Fall in der, in der Offensive und seine, da kann man jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das halt viele Leute, wie soll ich sagen, dass sie da ein bisschen unobjektiv sind, gerade halt was seine, was so auch seine seine Gestiken auf dem Spielfeld angehen, also wenn er wenn er gute Leistungen bringt oder man Dank macht, dann dann, dann bauscht er sich da auf und äh, Äh, weiß ich nicht, Poster rum und ähm, bei jedem bei jedem Call gegen ihn Meckert er halt rum. Weiß ich nicht, ob das also in meinen Augen ist es auch nicht sonderlich sympathisch, aber es ist auf jeden Fall unobjektiv und äh, zu sagen, dass er dass er da Schuld an der Misere ist und ähm, klar, ich meine, er war MVP-Kandidat zu Beginn der Saison, er war auch Allstar. Aber auch KD, der den MVP-Titel gewinnen wird, kann eine Serie nicht alleine für seine für seine Jungs da gewinnen. Also es ist. Da muss mehr von den Pacers kommen als Team. Und äh, nur Paul George da äh, zur, z, äh, zur Verantwortung zu ziehen. Immerhin war er ja auch äh, mit plus minus von sechs einer der, äh, glaube ich, der, ja, der, der beste Starter im Grunde in dieser, in dieser Kategorie für die Pacers in der Niederlage gegen die Hawks. Und wenn er von der, äh, Von, äh, vom Parkett weg ist, dann wird die Offensive ja erst richtig chaotisch, meiner Meinung nach. Dann geht es ja wirklich über äh, ineffiziente Würfe von einem, weiß ich nicht, Stevenson Hill. Äh, CJ Watson kommt von der Bank, wobei ich äh, da auch jetzt nochmal äh, schöne Grüße an CJ Watson raushauen will, so ich, äh, alter Netzspieler, letzten, äh, letzten Jahr habe ich ihn echt sehr gerne gesehen. Das ist meiner Meinung nach das Problem. Ja. Meiner Meinung nach liegt das Problem momentan sogar ganz anders, und zwar ist das hinten. Ja, klar. Weil die, die Pacers Defense so darauf geeicht ist, dass man eher so mal die Spieler Richtung Mitte drängt, wo jetzt eigentlich dann eher vielleicht mal ein Roy den normal versteht, nur ist da momentan keiner. Hm. Und, äh, ich weiß nicht, warum entweder Vogel das, das ganze System sich so nicht ändern lassen will, er hat jetzt schon ein bisschen mehr auf kleiner Spielen gegangen, oder warum, äh, was würde ich sagen, ja, ob das vielleicht diese defensive Mentalität in Pacers so verankert ist und dass sie so erfolgsbringend gewesen ist, dass es jetzt ganz, ganz schwer ist, da so aus ihrem, ihrem Normalsystem System da rauszubrechen. Ich glaube, wir sollten jetzt ähm, an dieser Stelle die Frage auch reinbringen, die wir da zu der Pacers-Hawks-Serie bekommen haben. Und zwar möchte der Miat wissen, sind die Hawks ähm, gut oder die Pacers einfach so unfassbar schlecht für ihre Verhältnisse? Warum lässt Budenholzer Schröder in den Playoffs gar nicht spielen? Ist die Gefahr für Turnover einfach zu groß? Und die, den ersten Teil der Frage, äh, sind die Hawks äh, gut oder die Pacers einfach so unfassbar schlecht für ihre Verhältnisse? Ich glaube, ähm, da sind wir ja jetzt schon drauf eingegangen. Also es ist im Grunde, du, du sagst es auch, also es ist Die, ähm, die Identität, die die Pacers da haben, die ist meiner Meinung nach auch so festgefahren. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Problem jetzt der Bulls gewesen, dass die einfach äh, gesagt haben, das klar, wir, wir verteidigen das Pick and Roll mit Eis. Man hat meiner Meinung nach nicht gut darauf reagiert, dass äh, Washington dann Spieler hat, die da aus der Mitteldistanz so ein bisschen on fire sind und äh, die enormen Probleme bereiten. Und da ziehe ich jetzt mal auch die Parallele zu, dem, zu den Pacers. Ich finde einfach, dass... Das ähm, ist viel verlangt, so eine Identität auch zu wechseln, aber es ist kein, also es ist keine gute, gute Serie, auch aus äh, taktischer Sicht, meiner Meinung nach, von den Pacers. Nee, es ist auch eine Mischung aus, das Matchup ist unglücklich. Ja. Die Pacers spielen natürlich nicht jetzt auf ihrem Top Niveau momentan, sie müssen ihre Identität so ein bisschen ändern, mussten sie ja jetzt eh so oder so erstmal so ein bisschen neu finden wieder, nach dem ganzen Slump, den man jetzt hatte im in den letzten Monaten und da kam die Serie dann relativ ungelegen, auch gleich das erste Spiel verloren, das war glaube ich auch so ein, so ein Schlüsselspiel, weil man dadurch, ja man, man geriet so direkt in die Kritik auch und hätte man das erste gewonnen, wäre glaube ich die Serie ein deutliches Stück einfacher verlaufen für für Indiana mhm. und das ist aber, man muss auch, auch den Hawks da so ein bisschen Credit geben was sie was sie momentan spielen, Milzap spielt gut, Teague spielt gut, Und, und die Bank bringt auch ihre Leistung mit Lou Williams, mit, äh, mit Shelvin Mack, der jetzt ein gutes Spiel gemacht hat. Der Einzige, der nicht so wirklich gut spielt, ist, ist Pero Antic, aber äh, ich weiß nicht, also ich finde, finde, das ist einfach eine Mischung aus, aus den drei Faktoren, die wir genannt haben. Hawks spielen vielleicht momentan ein bisschen über im Niveau, Pacers ein bisschen drunter und das Matchup passt auch nicht so wirklich gut für für die Pacers. Zum zweiten Teil der Frage mit Schröder ist einfach so, dass die dass hat mir in dem Preview-Podcast ja auch schon gesagt, es ist einfach so, dass die, dass die Guard-Rotation ja eigentlich aus, aus, vier Spielern schon besteht und das sind halt, Lou Williams, Kai Korver, Jeff Teague und Shelvin Mack und da ist es halt relativ schwer jetzt für Schröder reinzukommen. Natürlich in der regulären Saison bekommt Schröder seine Minuten, weil man ihn ja entwickeln will, weil er ein junger Spieler ist und weil er wahrscheinlich irgendwann mal ein deutlich höheres Niveau erreichen wird als, als ein Shelvin Mack, aber in den, in den Playoffs da traut man dann lieber dann auf, auf die bewährten Spieler, die jetzt auch, auch ihre Leistung gebracht haben. Und äh, muss man ganz klar sagen, von den fünf, also wenn man Schröder jetzt dazu zählt, von den fünf Garts ist Schröder mit Abstand der schlechteste. zumindest ja. den, nach dem zu beurteilen, was er jetzt in der Saison gezeigt hat. genau äh, Ja, also du hast jetzt auch im Grunde das gesagt, was ich hätte noch sagen wollen. Also klar kann man viele auf die Pacers schimpfen. Man muss aber dann auch sagen, dass... Äh, dass die Hawks, und das habe ich auch vor der äh, ähm, in unseren Preview-Sachen äh, gesagt, man fängt bei Null an, die Hawks seit dem All-Star-Break, glaube ich, 24. Offensive rating 24. Defensive rating kein Playoff-Team de facto, also völlig unverdient auch äh, von den Leistungen her in die Playoffs eingezogen. Fragt keiner mehr nach. Man fängt bei Null an, die haben sich gefangen, die agieren als Team, bewegen den Ball immer noch, ähm, glaube ich, recht, also recht gut, So, also die haben ihre ihre, ihre Offensivmentalität aus der Regular Season auf jeden Fall mitgebracht und ähm, ja, im Grunde treffen sie auch gut. Wenn kai Korver vier von zehn nur Dreier ballert, dann, dann ist das gut. Das ist einfach, was soll man da großartig sagen? Paul Milzer bringt seine Leistung, Jeff Teague sowieso, auch wenn er jetzt ähm, in einem, in einem äh, letzten Spiel auch eher schwächere Quoten aufgelegt hat, auch nur zwölf Punkte gemacht hat. Aber, aber dann war halt Da ist eben. dann immer einer, der dann so in die Lücke dann auch reinspringt und das ist bei den, den äh, Pacers halt nicht möglich, also wenn George mal einen schlechten Tag erwischt, dann ist da er eigentlich schon vorbei und gerade Lance Stevenson enttäuscht mich auch enorm, muss ich echt sagen, also ich hätte gedacht, dass er jetzt aus diesem Kyle Korver Matchup mhm. der ihn ja defensiv groß, äh, Großteil des Spiels halt verteidigt äh, deutlich, deutlich mehr Profit schlagen wird, als das, was er jetzt momentan äh, da leistet Ja, definitiv ja, auch bei Lance Stevenson haben wir glaube ich auch alle so ein bisschen äh, überreagiert aufgrund des Saisonstarts der vielen Triple-Double, die er da aufgelegt hat. Hat einen enormen Sprung gemacht, kann man ganz klar sagen, aber äh, ja, man muss auf dem Teppich bleiben. Er ist halt noch nicht äh, meiner Meinung nach der Spieler, der da ähm, den Unterschied macht. Und das sieht man jetzt gerade in so einem so Matchup einem Matchup mit Kyle Korver, weil äh, viel einfacher, sagen wir es mal so, wie es ist, äh, wird es dann auch nicht in den Playoffs so, gegen äh, gegnerische Shooting-Guards. Ähm, Sagen wir es er ist unkonstant. Also er ja. könnte jetzt gegen, gegen jeden möglichen Shooting-Guard da seine Punkte machen, seine Assists auflegen, aber er schafft es halt dann auch mal nicht so ein Matchup mit Kalkorva einfach total zu dominieren, wie er das vielleicht müsste, damit die Pacers die Serie gewinnen. Ja. Gut, äh, ja, Pacers-Hawks, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, was da letztendlich rauskommt. Ähm, Hast du die Pacers denn noch weiter? Also ähm, Ich weiß gar nicht was du das letzte Mal getippt hast. Ich glaube, äh, wir waren beide noch auf Seiten der Pacers, aber äh, Hawks führen 3-2. Es geht zurück nach... Ähm, geht es jetzt nach Atlanta? Ich, doch, ich glaube wohl. Jetzt spielt 6 in Atlanta und äh, da haben die Pacers äh, in den letzten Jahren immer Probleme gehabt zu gewinnen und da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass die Hawks das sogar in, in, in 6 schaffen und dann brennt, glaube ich, richtig der Baum in Indiana. Oder würdest du noch sagen, ist meine, meine Befürchtung un, wie sagt man, unberechtigt? Nee, ich glaube auch nicht. Also, die, die Pacers haben bisher keine zwei guten Spieler in den Playoffs hintereinander gemacht. Selbst wenn sie in, Indian, äh, in Atlanta jetzt nochmal gewinnen. Ich, ich glaube momentan nicht mehr wirklich dran, dass sie, dass sie die Serie jetzt äh, wirklich noch gewinnen. Gut, dann ähm, ist ja interessant, weil wenn die Hawks wirklich weiterkommen würden dann würden sie ihren Gegner schon kennen. Und zwar äh, gestern haben sich die äh, Washington Wizards in fünf Spielen, auch wer das vorher getippt hat, der kriegt von mir ein, ein großes Wassereis, äh, hat... Du warst nah dran, du hast, ja, du in, hast sechs. in sechs gesagt. Ja, Naja, es ist, wie gesagt, Bauchgefühl, ich konnte es ich irgendwie nicht, ähm, nicht richtig, äh, ja, wie sagt man, mit äh, Fachwissen untermauern, aber... Gut, Bauchgefühl ist manchmal gut, aber in 5 hätte ich auch nicht gedacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Wizards sind weiter. Wir haben eben schon angesprochen, äh, Nene auch gestern, das was ich gesehen habe, war wieder Nene aus der aus der Mitteldistanz hier diesen, ich weiß nicht, der, der Amerikaner sagt dann immer so, 18 Footer, also so diese, diese High Post äh, Elbow äh, Würfe, die Jumpshots, die die sind wieder gefallen ohne Ende. Also es ist, äh, war wieder eine super Leistung im Grunde. Der Junge hat äh, ja, der hat wirklich ein glückliches Händchen im Moment und verdient weiter. und dich Ja, auf Frage. jeden Fall. Ja. Also bei der Leistung, die Chicago auch gebracht hat, auch vom Hassel her dieses Mal. Auch Noah, der mich extrem, extrem enttäuscht hat, muss ich jetzt auch sagen. Auch, ja, 69 Punkte in einem Playoff-Spiel, jetzt, mal ganz ehrlich, da kann ich so gut verteidigen, wie ich will, damit gewinne ich nicht. Ja. Und ja, der Einzige, der bei. bei Chicago überzeugen konnte, war, wie heißt der jetzt, Taj Gibson mhm. DJ Augustine hat enorm enttäuscht von der Bank. Hat eigentlich, ich glaube, ein ganz gutes Spiel hatte. Mhm. Ansonsten war immer irgendwie so einer von zehn, vier von zwölf um den Dreh. Jimmy Butler ging in Auszügen auch noch. Dann die, aber es war so, alles in allem war so das Gesamtpaket, das so keiner jetzt mal irgendwie eine gute Leistung bringt und auf der anderen Seite ist halt genau das Gegenteil Ariza spielt auf als als ob würde es um sein Leben gehen und dabei geht es ja für ihn zumindest auch um einen neuen Vertrag mhm. und viel Geld dann in der nächsten Saison nee spielt überragend Gott hat offensiv jetzt nicht so der Faktor gewesen, aber vier offensiv über uns auch wieder auch defensiv drei Blocks also ist auch stark Ja, Biel trifft seine Würfe schießt glaube ich 40 Prozent von der Dreierlinie. Wall war in Auszügen ein bisschen unkonstanter, die sitzt in den letzten Spielen auch gefangen, aber im Endeffekt muss man sagen, dass, dass Washington da auf jeden Fall das bessere Team war. Und ich glaube jeder, der so ein paar Spiele in der Serie gesehen hat, ich habe jetzt auch nicht alle Spiele gesehen, ehrlich gesagt habe ich von der Serie ziemlich wenig mitbekommen. Der der hat gesehen, dass dass eigentlich Chicago da jetzt, man muss ganz klar sagen, Chancenlos war. Ja. Definitiv. Also, da ist auch wieder ein ähm, Matchup-Problem, äh, meiner Meinung nach, äh, enorm vorhanden, weil ja, Wall hat auch mittlerweile einen Floater. Der kann auch äh, mal von der von hinter der Freiwurflinie im Grunde abdrücken. Auch äh, gerade dann äh, aus dem ja, Lauf heraus. Das Pick and Roll hat enorm gut funktioniert bei den, äh, bei den äh, Wizards. Das ist mir gestern auch nochmal äh, aufgefallen. Ähm, war letztendlich. Äh, nicht, aber jetzt müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, also ich meine die Bulls ohne Rose das ist jetzt ziemlich ausgelutscht, aber nachdenken haben wir sie alle in, in, in der Lottery verschwinden sehen im Grunde da hat ihnen gar keiner mehr was zugetraut und im Grunde als Vierter dann jetzt in die Playoffs reinzukommen da ein unglückliches glückliches Matchup äh, zu erwischen, sollte man mit dem Kader glaube ich nicht äh, überbewerten also das ist meine Meinung, also es wird jetzt auch schon wieder Wurde gestern wieder ein bisschen, bisschen über die Strenge geschlagen, auch wieder beim, bei dem ganzen Rumgehate. Und ich meine, dank sozialen Medien hat ja jeder so äh, eine Meinung, die er nach außen tragen kann. Da sollten wir vielleicht ein bisschen äh, realistisch bleiben. Weil auf der anderen Seite, nachdem die Wizards endlich mal da, äh, ich glaube, da war auch eine enorme Kopfbarriere, dass sie einfach nicht über, äh, also eine, wie sagt man, eine ausgeglichene Siegesbilanz sich erspielen konnten. Sie waren einfach immer bei 500. Dann ging es nach äh, Salt Lake City. Sie verlieren gegen Utah. Dann geht es nach, weiß ich nicht, nach Golden State, dann gewinnen sie gegen die Warriors und dann geht es zu den Lakers, da verlieren sie gegen die Lakers. Irgendwie so war das, dieser, dieser, dieser Roadtrip, den sie da hatten. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und seitdem sie es dann geschafft haben, waren sie meiner Meinung nach ein sehr konstantes und sehr gutes Team. Und ähm, ja, ich habe es vor der Serie gesagt, offensiv äh, hat man Waffen. Man kann im Grunde ein Team, äh, den Gegner in, in, in jeder in jeder Zone irgendwie ein bisschen bestrafen. Jetzt aus der, aus der Midrange hat man bewiesen. Dreier äh, können auch viele Jungs werfen, auch von der Bank dann. Die Zone, John Wall, äh, wenn einer penetrieren kann, dann er. Also es ist die Wizards meiner Meinung nach ein sehr spannendes Team, vor allem, wenn es jetzt gegen die Atlanta Hawks geht. Weil dann, glaube ich, äh, ist was los in DC, weil ich glaube nicht, dass die Hawks das gewinnen werden, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen. Nee, ich glaube auch nicht, vor allem, weil die, die Wizards in der Defensive noch ein deutliches deutliches Stück äh, mobiler sind, sagen wir es mal so. Ich meine, Gotthard kann sich bewegen, äh, Nene ist jetzt auch nicht nicht gerade jemand, der total steif ist. Und ähm, dass den Hawks deutlich mehr zusetzen würde als den, äh, als den Pacers. Ja. Den Hawks deutlich mehr zusetzen würde als die Pacers, ja, ist richtig. Und ja, man muss halt sehen, auch die Stimmung war jetzt im, im Verizon Center unglaublich gut. Also für, für das, was du mir jetzt vorher erzählt hast, was mhm. ich jetzt nicht so bestätigen konnte, weil ich auch nicht viel von den Wizards gesehen habe, ehrlich gesagt. Das, das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, dass da jetzt wirklich dann doch so viel Stimmung war. Ja, passen ja auch enorm viele Leute rein. Ich glaube, mit 23.000 äh, Zuschauern einer der, der, der größten Hallen. Nur es war halt oftmals leer und das ist jetzt aber jetzt auch ähnlich... Äh, wie einige Experten oder Facebook-Fanseiten oder so. Ich meine, wenn es dann äh, in die Playoffs geht, dann sind sie alle quick lebendig und das ist schön. Also es ist, äh, ja. Außer meine Knicks Nation Deutschland Ja. die wird immer ruhiger. Ja. Ist ja Wobei äh, ja durch, durch Steve Kerr jetzt vielleicht dann doch noch das ein oder andere Gesprächs hier mal da ist. Ja, ja, das das wir hoffen. <lacht> Wobei ich gestern äh, wieder gehört habe, auch die ähm, Golden State Warriors, die strecken so ein bisschen ihre Fühler nach äh, Steve Kerr aus. Ist jetzt die Frage, ich ähm, glaube, ich war bei Pardon the Interruption auf ESPN, wo dann auch gesagt wurde, also dieser dieser Michael Wilbon kennst du bestimmt, ist ja auch äh, NBA-Kommentator oder zumindest Berichterstatter, kennst es ja auch ziemlich gut in der Liga aus. Hat auch gesagt, irgendwie so Steve Kerr, der hat, glaube ich, ähm, auch ein bisschen Immobilien an der Westküste und so und ist eher so, so ein, so ein West-Coast-Guy, also der hat gesagt, so man sollte da vielleicht noch nicht äh, sich zu krass auf New York versteifen, wo, wo, Wobei ich jetzt denke, ich brauche da kein Insider zu sein, um einfach zu glauben, dass äh, Phil Jackson da so ein enormer Faktor ist. Und äh, wenn er wenn er sagt, ich möchte dich haben und du bist mein verlängerter Arm, dann glaube ich schon, dass da Kerr sich vielleicht gegen die Warriors äh, entscheidet. Aber jetzt mal völlig einem, Was gibt es denn Besseres unter, dann, als dann für Kerr auch unter Phil Jackson erstmal als Trainer zu arbeiten? Eben. Er war noch nie Trainer. Er, das ist was Neues für ihn. Und ich glaube, dass er da schon so ein bisschen von, von Phil Jackson dann angeleitet wird und dass das eigentlich eine, eine, eine ganz gute Kombination aus den beiden dann werden wird. Wobei, man, wobei denke ich, dann in Golden State dann mehr schon auf sich allein gestellt werden würde. Hm. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr über die äh, über die Nix reden, aber ich meine, die die sind ja nochmal Gesprächsthema und äh, was ist denn, wenn Mark Jackson wirklich raus sein sollte und Kerr sich äh, Für die Warriors entscheiden sollte, ist dann nicht Mark Jackson auch jemand, der für nichts in Frage kommt als ehemaliger Spieler? Ich glaube auch als gebürtiger New Yorker? Weiß ich nicht. Also das fände ich auch recht attraktiv. Jetzt weiß ich nicht, wie das, wie das dann taktisch passen würde, aber das sollten wir im Auge behalten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich denke, Mark, äh, Mark Jackson hat überhaupt keinen schlechten äh, Job gemacht. Er hat eine, Def ja. eine defensive Kultur in Golden State äh, involviert. Die sind auf Rang 2, äh, auf Rang 3 des Defensivratings Ratings gewesen in der regulären regulären Saison mit Burgut. Und äh, wenn man mal so zwei, drei Jahre zurückdenkt, dann war das, war das noch ganz anders. Und äh, klar, offensiv machen sie teilweise zu wenig aus ihren Möglichkeiten, ist sehe ich auch so, aber ich meine, Kerr hat Jackson hat seine Spiele auch gut entwickelt, Curry hat sich entwickelt, man hat, hat Bahn so ein bisschen aufgebaut, man hat Clay Thompson entwickelt, also ich, ich muss sagen, dass zumindest in der Spielerentwicklung und in der Defense, da ich überhaupt kein Problem mit, äh, mit Mark Jackson als Coach sehe und gerade bei dem, was, äh, was New York ja defensiv hat, ist es vielleicht auch gar nicht mehr schlecht, wenn da einer eine, eine defensive Mentalität so mal versucht reinzubringen. Ja. Gut, Nix, äh, da kommen wir eh in der Offseason noch, glaube ich, oft genug drauf zu sprechen. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf. Aber wir müssen über das andere New Yorker-Team reden, weil die sind ja noch in den Playoffs. Ähm, noch, betone noch. ich. Äh, ja, es ist... Was soll man dazu sagen? Es steht, es steht unentschieden. Ähm, beide haben im Grunde äh, auswärts ein Spiel gewonnen. Es geht hin und her. Es ist eine Achterbahn. Wir haben versucht irgendwie eine, eine, eine Regel aufzustellen, wer das johnson pierce matchup gewinnt, der gewinnt für sein Team das Spiel. Würde ich sagen, die Regel ist jetzt auch wieder vom Tisch. Es ist für mich genau die Serie, die ich vorher gesehen habe als Fan. Es ist einfach furchtbar. Also es ist nachts wirklich dann da zu sitzen. Ich glaube, das erste Viertel In dem vergangenen Spiel, das war sowas von frustrierend, wo man gar keine, gar keine Stops bekommen hat. 35 Punkte haben die Raptors äh, den Netz eingeschenkt. In der Crunch-Time waren sie dann auf einmal wieder nicht da. Auch ähnlich wie beim Spiel 2, das man auch verloren hat. Ganz ehrlich, auch wenn ich viel von dieser Serie gesehen habe, ich habe keine Ahnung, was ich über diese Serie sagen soll. Weil es ist unmöglich, in meinen Augen jetzt noch irgendwie herum zu analysieren und zu sagen, der gewinnt, weil... Nee, also es ist der gewinnt, der. ist ja ich sehe, ich sehe auch überhaupt kein Ausschlag in, in der ja. Richtung, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist. Das eine Mal, wo du erzählt hast, dass du im ersten Viertel nach äh, mit Wut im Bauch eingepennt bist. Ja. Das, das, ich kann es verstehen, weil es teilweise auch echt frustrierend ist, wenn Brooklyn dann, keine Ahnung, drei, vier zweite Chancen zulässt, sich defensiv da irgendwie teilweise auch komisch steht. Und ich <lacht> für mich ist Toronto das so viel bessere Team eigentlich. Wenn die mal irgendwie ihre Turnover-Probleme so unter Kontrolle kriegen würden und schon ein bisschen abgeklärter wären, dann würden die, glaube ich, würde das eine, keine Ahnung, 5- oder 6-Spiele-Serie sechs, äh, sechs wäre das geworden. Mhm. Und ja, Brooklyn lebt halt noch so ein bisschen von ihrer Erfahrung, von den, in den wichtigen Momenten dann da zu sein, aber auch Brooklyn hat momentan Probleme, die Dreier fallen nicht beziehungsweise in den Spielen, die sie dann gewonnen haben, sind sie einigermaßen gefallen, muss man auch so sehen, bis auf jetzt das Erste. Mhm. Äh, ich weiß nicht, die, die Serie ist so schwer zu, vorauszusagen, es reicht ja, wenn mal irgendwie jetzt dann doch mal ein Bankspieler, der der Netz dann heiß läuft. Eben. Keine Ahnung, Teletovic legt 25 von der Bank auf oder Markus Fonten spielt auf einmal wieder und trifft alles, also und Joey Johnson hat diese Saison auch schon 27 Punkte in einem Viertel gemacht, ich, ich weiß nicht, ey. Bei, bei Brooklyn ist so unberechenbar und Toronto kann man jetzt auch nicht wirklich als naja man kann sie schon als konstant bezeichnen aber man hat sie halt als, als junges Team ist, sind sie jetzt nicht so wirklich ja in den Situationen erfahren sagen wir es so und deswegen ich vielleicht leichte Tendenz für Netz aber ich also einen Tipp kann ich das nicht nennen ja. Vor allen Dingen, wir haben jetzt auch äh, untereinander schon äh, ein paar Mal drüber geredet und ähm, ich bin ja auch jemand, der den, ähm, den Raptors, also ich bin ja jetzt nicht äh, zu sehr, ähm, irgendwie weiß ich nicht, Brooklyn-Fan, dass mich die andere Teams ja nicht interessieren. So ist es ja nicht. Und äh, die Raptors immer traditionell eine Franchise, gerade weil es die einzige kanadische ist. Auch jemand, äh, also äh, eine Franchise, der ich gut äh, gegenüberstehe und ähm, ich habe auch ein paar Spiele in den letzten zwei Jahren gesehen und es ist häufig, also es ist für, im Grunde möchte ich mal da so eine Statistik sehen Ich habe keine Ahnung, wenn einer irgendwie eine Seite weiß, wo ich sowas finde, dann soll er das sagen Valanciunas ist ein, glaube ich, historisch so guter Starter, der oftmals direkt die ersten beiden Punkte für die, für die, für die Raptors macht auch, wie gesagt, schon in den letzten äh, als, als Rookie und Rebounds holt und danach im Grunde abtaucht und ausgewechselt wird und keine Minuten mehr ich, ich verstehe nicht, warum es so ist und da haben wir auch drüber geredet im Grunde glaube ich, dass Franz jonas voll der Faktor sein kann für die äh, Toronto Raptors Ich sehe es auch so, gerade er erholt in seinen 30 Minuten die er knapp durchschnittlich spielt, er auch seine 3,3 seine offensiv uns mhm. also 12 uns insgesamt macht seine 12 Punkte, trifft 65% aus dem Feld, ich verstehe einfach nicht warum da der Ball, dann ich möchte jetzt äh, Dwayne Casey keinen Vorwurf machen bei der, der Arbeit, die er der dieses Jahr in Toronto geleistet hat, gerade auch defensiv Aber ich verstehe nicht wirklich, warum der Ball da nicht, nicht öfter zu Valanciunas in Post runtergeht. Weil er hat jetzt in den letzten beiden Spielen hat er drei von drei und vier von 4 aus dem Feld äh, geworfen in 23 und 30 Minuten. Und ich verstehe nicht, warum man ihm da nicht mehr den Ball gibt. Wenn er es doch offensiv schon, schon äh, zum, ins Laufen bringt, warum, warum nutzt man sich das denn nicht aus zum Vorteil? Ja. Genauso... Amir Johnson ist auch jemand, der äh, offensiv sicherlich nicht unbedingt ähm, talentiert ist als, als, als viel, vielseitiger Scorer, aber er ist jemand, der unfassbar effektiv ist. Ich glaube auch mal, die Liga in ähm, Field Goals äh, Field Goal Percentage angeführt hat. Ich meine, soll das eine, Offensive, äh, eine Offensivoption im Sinne von erster Option sein? Klares Nein. Aber äh, so ein bisschen mehr äh, in den Post zu spielen, wenn man zwei so effektive Spieler hat, äh, ja, äh, sehe ich definitiv als Option. Ja, ich, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Houston Rockets machen. Die, ja. die Tor Interruptors äh, versteifen sich da meiner Meinung nach viel zu sehr aufs, aufs Pick and Roll und versuchen daraus dann ihre Möglichkeiten zu kreieren. Und was bei den, den Rockets vielleicht dann besser gewesen wäre, ist es hier vielleicht auch mal einfach das Spiel zu beruhigen, den Ball in Post zu geben und Weil dann Tunos dominiert ja, also die die sieben Würfe hat er jetzt in Folge getroffen über zwei Spiele. Hm. und ich, ich verstehe es auch nicht wirklich. Vielleicht ist da defensiv da vielleicht doch noch ein zu großes Mismatch, dass, dass Casey ihn da nicht so viele Minuten sehen lassen will, aber eigentlich habe ich das jetzt beim Betrachten der Spiele auch nicht so empfunden. Ja, aber vor allen Dingen gegen wen? Möchtest du mir sagen, dass äh, KG mit seinen äh, 20 Minuten und äh, er eh immer nur äh, seinen sein, sein Pick-and-Pop da haupt, hauptsächlich spielt, äh, dass er dann äh, so ein großes Problem für Valanciunas ist. Genauso äh, Mason Plumley, auch ein sehr im Grunde äh, eindimensionaler Offensivspieler, hat es halt drauf irgendwie in der, in der Transition zu stopfen, aber hat ja auch im Grunde nicht die, äh, die Post-Moves. Also ich finde schon, dass... Äh, dass er da dass er da defensiv... Ich meine, klar, André Bletsch, den kann aber manchmal der beste Verteidiger nicht verteidigen, weil er da mit seinen, mit seinen irren äh, Aktionen teilweise ankommt und mal sein, äh, sein, sein Potenzial ein bisschen aufblitzen lässt, aber hat jetzt auch nur 13 Minuten gespielt und äh, im vergangenen Spiel, wenn Jonas wirklich 23 Minuten, finde ich ein bisschen zu wenig. Das ist Gerade wenn man 3 von 3 startet. Aber gut, muss Dwayne Casey wissen dann. Gut, haben wir noch eine Serie? Oh Halb. Ich meine, ja, die, die Heat, da haben wir letztens schon äh, kaum noch drüber gesprochen, sweeten die Bobcats. Keine große Überraschung an dieser Stelle, aber wir haben eine äh, Heat-relevante äh, Frage und von daher würde ich sagen, äh, machen wir jetzt den Übergang zu den Fragen und reden dann auch noch so ein bisschen über die Heat-Bobcats-Serie. Äh, und zwar hat eine anonyme Person gefragt, ist Michael Beasley verletzt oder wieso spielt er in den Playoffs bislang keine Rolle bei den Heat? Ist Miami nach dem lockeren Sweep in Runde 1 jetzt der Top-Favorit auf die Championship? So, das ist die Frage. Beasley, mh, das Gute ist, wir haben ja äh, einen Miami Heat-Insider bei uns äh, im Admin-Team da auf der Facebook-Seite und äh, habe ihn mal gefragt. Er hat auch gesagt, ja, keine Ahnung, was mit Beasley ist irgendwie, der ist nicht im Kader, blablabla. habe ich ähm, ähm, mal ein bisschen gegoogelt und habe im Grunde von ich glaube, zwei Seiten so eine so ein Bericht zu Beasley dann gelesen, dass er sich irgendwie mal am letzten Regular Season Spiel irgendwie was in der Kniesehne geholt hat, also so eine Harmstring Injury. Äh, tauchte aber, soweit ich das bei dir verstanden habe, nicht im Injury Report auf. Er wird dann, also weiß ich nicht, also ich, äh, soweit ich weiß, ist er verletzt. Äh, den Quellen, den ich gelesen habe zufolge, wird er auch in der zweiten Runde dabei sein, aber ähm, wie gesagt, ich kann, möchte mich nicht zu 100% Pro auf diese Quellen verlassen, da ich mit denen noch keine Erfahrung hatte. Von daher. Aber Beasley, was denkst du, sollte er, also er verdient auch nach der Regular Season, die er gespielt hat, auf jeden Fall Playoff-Minuten, oder? Ja, er macht ja in seinen 16 Minuten da seine 8 Punkte und klar, er kann ein Faktor von der Bank sein, er ist jetzt kein unglaublich defensives Mismatch, er kann Scoring bringen, Shooting, also ich verstehe auch nicht, wenn er gesund wäre, warum er ihn nicht einsetzen würde, mhm. also Für mich ist das vielleicht der Spieler, der vielleicht dann so in den letzten Jahren mal ein äh, Chris Anderson war, so die Akquisition, die die die Heat vielleicht dann nochmal so ein Stück nach vorne gebracht hat. Und ja, also ich denke schon, dass, dass Beasley vielleicht dann, wenn er jetzt fit wird, äh, dann nochmal ein Faktor sein kann. Ja. Momentan spielt man mit mit James Jones, der jetzt auch nicht schlecht trifft gerade. also Aber ich denke schon, Beasley bringt da deutlich mehr als James Jones. Würde ich jetzt ähm, nix, äh, nichts weiter zu, hinzufügen wollen. Ähm, wozu ich aber auf jeden Fall noch äh, was sagen kann, will, möchte, ist Miami nach dem lockeren Sweep in Runde 1 jetzt der Top-Favorit auf die Championship. Und äh, da muss ich sagen, das waren sie für mich im Grunde immer. Also Top-Favorit weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich ähm, die Gefahr, dass sie den Osten äh, verlieren werden zumindest im letzten Saisondrittel nicht mehr so stark gesehen und äh, ich bin schon auf jeden Fall davon ausgegangen, dass, dass die ähm, Heat in die Finals kommen und äh, ja, ich habe da so ein, so, ein, so ein Vertrauen halt in LeBron, das habe ich auch schon ein paar Mal hier äh, angesprochen, gerade auch als es darum geht, wen möchte ich eher im Team haben, KD oder LeBron, weil ich glaube schon, dass, äh, dass die dann die Heat auch wissen, wann sie äh, also anziehen müssen äh, ihr Tempo und äh, ihre Leistung und von daher Finals glaube ich definitiv Top-Favorit auf der Championship. Streichen wir mal was, Top. Also ich weiß nicht, ob ich es ob so eindeutig sehen würde, aber das waren so im Grunde für mich äh, seit Beginn der Saison. Wie siehst du das? Ja, für mich war, also absoluter Top-Favorit war für mich ja San Antonio vorher und die konnten bisher halt noch nicht so überzeugen. Miami haben wir jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Die wurden noch nicht so wirklich gefordert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Hm. Da weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was wir von denen erwarten können. Aber im Osten sehe ich jetzt auch, auch kein Team, was ihnen da mehr als zwei Spiele in der Serie abnehmen könnte. Also, hm. dann kommen sie relativ ohne Stress wahrscheinlich in die Finals, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wer momentan eine Serie gegen Miami gewinnen könnte. Und klar, das ist für, für Miami auf jeden Fall ein Vor Vorteil, weil einfach mit Wade schon jemanden hat, dem, der man schon mal gerne weniger Minuten gibt, den man gerne mal schont und den man dann für, für die Finals auf jeden Fall dann brauchen würde. Und klar, ob sie jetzt Top-Favorit sind, lässt sich da hinstellen. Ich bin von allen Mannschaften im Westen, ich weiß nicht, wen ich da jetzt als ich würde da so fast die ganze Western Conference als, als Mitfavorit auf jeden Fall nennen. Also ich traue dem Sieger aus dem aus dem Matchup von Oklahoma und Memphis halt relativ viel zu. San Antonio denke ich auch, dass die zumindest sich noch jetzt irgendwann fangen werden und dann irgendwie auch in diesen Playoff Groove kommen. Ja, und die die Clippers schrei die schreibe ich auch noch nicht so ganz ab. Also, also das sind so die drei Mannschaften, die ich dann drei oder vier, je nachdem welche, also Memphis würde ich da auch noch ziemlich hoch einschätzen, die ich in der Lage sehe, in die Finals zu kommen im Westen. Da, ob jetzt Portland oder, oder Golden State oder oder Houston aber ich oder Dallas, aber den vier Mannschaften traue ich da bei nicht so viel zu wie Memphis, OKC, Clippers oder Spurs wenn ich ehrlich bin. Also so, das sind die fünf Mannschaften mit Heat dann dazu, denen ich momentan den Titel zutrauen würde, nach dem, was ich so jetzt in den ersten Playoff-Runden gesehen habe. Gut. Dann äh ja, müssen wir mal sagen, äh, Playoffs bisher laufen unfassbar gut. Ich glaube, äh, aktiv noch nie so gute und spannende äh, und unterhaltsame Playoffs äh, mitgekriegt. Umso trauriger ist halt, dass das Ganze so ein bisschen von einer Off-Court-Affäre äh, so ein bisschen, ähm, ja, äh, dass so ein bisschen getrübt wird alles. Wozu wir uns jetzt auch noch mal kurz äh, äußern wollen oder müssen sollen, wie auch immer. Äh, zwar ist eine Frage reingekommen. Im nächsten Podcast solltet ihr über die Strafe zu äh, Donald Sterling reden, falls die NBA bis dahin was gesagt hat. Die NBA hat gestern was gesagt: 2,5 Millionen Euro äh, Dollar Strafe für Herrn Sterling, äh, lebenslanges Verbot aller irgendwie, äh, weiß nicht, darf nicht in reden, darf nicht auf äh, Trainingsplätzen auf äh, in Grundstücke der der Clippers. Äh, Keine administrativen Rechte und die Owner sind jetzt ähm, angehalten, eine Dreiviertelmehrheit ähm, auf die Beine zu stellen, um ihn zu einem Verkauf zu zwingen. Das sind die Strafen, die bisher mal abseits der, ähm, ja, der gesellschaftlichen Faust, die er da abbekommen hat, für ihn im Moment äh, im Buch stehen. Ich habe da gestern eine Kolumne drüber geschrieben, von daher ist mir... Äh, zum Thema Sterling und zu seinen Aussagen an sich. Nicht mehr so viel brennt mir da auf der Seele, aber äh, du kannst dich da jetzt natürlich äh, gerne zu äußern. Ich will jetzt gar nicht so viel zu, zu Sterling, glaube ich, sagen, weil ich denke, da ist einfach schon noch viel, viel gesagt worden. Und klar, für seine Ansichten kann er jetzt nicht wirklich was. Er hat sie auch nicht öffentlich verlauten lassen. also mhm. so, Von daher ist das auch wieder rechtlich, dann in so einem kritischen Rahmen, wenn man da so ein abgehörtes Telefongespräch, was glaube ich war, äh, als als Beweis nutzt und das macht die NBA dann irgendwie auch wieder angreifbar, falls, falls äh, Sterling jetzt irgendwie vor Gericht gehen will. Was ich noch beeindruckend fand, war wirklich der Auftritt von Adam Silver, weil ich bisher jetzt nicht ihn für jemanden gehalten hatte, der dann auch mal eiskalt durchgreifen kann und äh, da diese, ich hatte ihn nicht für so eine starke Persönlichkeit äh, gehalten, wie er sich gestern präsentiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Mhm. Muss man jetzt auch nochmal sagen, weil äh, ich glaube, da ist ähm, wieder viel, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein paar Missverständnisse existieren halt noch, von daher an dieser Stelle nochmal, äh, soll gesagt sein, Adam Silver ist äh, der Commissioner der Liga, er ist nicht die Liga, So, das sind halt die Owner, die sind die Liga, der Commissioner ist halt im Grunde nur so ein bisschen ja, wie soll man sagen, die, ähm, diese, diese Figur, die sich auch so ein bisschen um, äh, um, um Sachen, die nicht einzelne Franchises betreffen, kümmert. Ähm, letztendlich hat er limitierte ähm, Waffen, mit denen er arbeiten kann und äh, das, was er gestern, äh, wie er da gestern reagiert hat, ist im Grunde das Maximum. Jetzt werden einige fragen, äh, warum so ein Multimilliardär oder Millionär oder was auch immer wie Sterling nur 2,5 Millionen, viel zu wenig. Ja, mehr geht nicht. Ist halt, ist halt so, und äh, er kann jetzt auch nicht einfach ähm, den Richter spielen, mit einem Hammer draufhauen und sagen, äh, die Clippers gehören nicht länger dir. Das ist jetzt ein Prozess, das ist, muss alles, äh, ich meine, es gibt ja nicht umsonst Gesetze und Richtlinien, alles, was äh, Silva im Grunde hätte machen können, hat er gemacht, und von daher ähm, sollte man ihm da äh, ja Anerkennung schenken, gerade auch wegen seinen starken Auftritt, du es gesagt, und ähm, man sollte jetzt definitiv nicht den Fehler machen und da noch äh, sagen, er hätte mehr machen können, weil das äh, ist de facto falsch, hätte er nicht. Gut, und wie gesagt, zu der, zu der äh, Sache an sich, Pff, ist alles gesagt worden. Kommen wir dann zur äh, letzten Frage für heute, die uns auch äh, als erstes erreicht hat. Und zwar äh, ist die Shooting Guard Position die am schlechtesten besetzte Position der Liga. Nennt doch mal eure Top 5 Shooting Guards nur nach den Leistungen in den bisherigen Playoffs. Auf. Ja, ich glaube, wir sollten da zumindest die, die reguläre Saison einmal mit einziehen und nennen und dann auch auf die Playoffs, weil sonst äh, gerät das so unter, unter Verschluss, weil man kann jetzt momentan zum Beispiel jemand wie James Harden nicht bei den Top-5-Shooting-Guards, der Playoffs nennt, bei den Leistungen, die ihn bringt. Willst du loslegen, oder soll ich? Ach ja, mach du doch, äh, dann, äh, wir können uns ja abwechseln. Du kannst ja ähm, mit, deiner, mit deiner Regular Season, würde ich mal sagen, anfangen, und dann ähm, komme ich hinterher. Und dann äh, umgekehrt. Okay, aber also, wir können auch die Ränge so abwechselnd. Ja, okay, ja, machen wir die Ränge abwechselnd, auch gut. Rang 5, Monta Ellis. 19 Punkte, also reguläre Saison jetzt. Ja. 19 Punkte im Schnitt, 5,7 Assists, 45% aus dem Feld, 33% von der Dreilinie. Ist ein großer Faktor, in der das ist mit Nowitzki, der, also mittlerweile ja der zweitbeste Spieler des Teams von dem 50-Siege-Team, äh, 50 für mich schon einer der besten Shooting-Guards der Liga mittlerweile. Ja, sehe ich Ähnlich, allerdings, also, Shoutout an Monte, ich finde es ich find's gut, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber, ich glaube, an fünf setze ich ähm, Aaron Aflalo von den Magic, oh, ja, ist kritisch aufgrund seines Teams, so, das sage ich ganz klar, also, es ist, äh, Good Numbers on a Bad Team soll man nicht überbewerten, allerdings, hat mir seine, seine Leistung in dieser Saison schon echt zugesagt. Also 42,7 Prozent von der, von der Dreierlinie, 46 aus dem Feld, 18,2 Punkte. Auch äh, defensiv ja immer noch jemand, der da recht brauchbar ist und äh, von daher, ich finde auch, dass er da ähm, zu oft ein bisschen unter, unter, unter den Tisch gekehrt wird. Ich finde, er hat eine, er hat eine ansprechende Saison gezeigt und von daher wollte ich ihn jetzt hier nennen, aber ich habe Alice auch auf meiner Liste. Ich musste ja auch ein bisschen widersprechen. Das ist, kommt jetzt günstig. Ach, ja, ich habe mit Aflalo hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Gerade weil du das schon sagst, guten Abend, was an eine Bad Team, aber ja. man muss auch bedenken, dass Aflalo neben seinen, seinen offensiven Qualitäten auch durchaus ja, defensive Qualitäten hat. Genau. Er schießt die besseren Quoten im Vergleich zu Monta, nimmt glaube ich auch relativ viele Dreier. Ja. Ist nicht so der Playmaker wie Monta das ist, also er kann, findet nicht so gut seine Mitspieler, aber man kann es schon irgendwie noch so vertreten, denke ich. Also das ich sehe Elders zwar vor ihm, aber das ist jetzt jetzt niemand... Also man kann auf Laro oder schon an fünf stellen. So, wen hast du denn an vier? Ähm, an vier, ja. Ich überlege gerade. Ich, ich, überleg ich glaube, das, was ich hier stehen habe, das, das möchte ich jetzt nochmal ändern. Ich glaube, ich nehme den Martin Rosen von den Raptors. Halt aufgrund seines Scorings hauptsächlich. Mini-Kobi. Äh, seine Quoten gefallen mir noch nicht so gut, aber... Ähm, im Grunde gibt der Team Erfolg in ihm ja auch recht und äh, wenn ich ihn jetzt auch sehe, in den, in den Playoffs, ähm, ja wie gesagt, es ist ein junger Spieler, den ich ähm, die Rolle auch ein Stück weit zugetraut habe, die er jetzt im Grunde ausfüllt und äh, ja, würde ich jetzt einfach mal gerne in, in die Konversation reinschmeißen. Mit 22,7 Punkten ist es auch glaube ich gerechtfertigt, auch wenn er nur die 43% aus dem Feld schießt. Also ich habe an der Stelle habe ich Eric Bledsoe, also 17,7 Punkte. Ja. 48% aus dem Feld, 36% von der Dreierlinie. Noch, zu noch einer der besten Perimeterverteidiger, die wir haben. Habe ich jetzt auf Shooting Guard eingeordnet, weil ich für mich Dragic dann vielleicht doch der Spieler, der mehr Point Guard ist, aber ich, ich meine, die beiden spielen eigentlich dieselbe Rolle, wenn man ehrlich bin und teilen sich da den Aufbau so ein ja. bisschen. Switchen auch ab und zu mal in der Defensive die Rotation, je nachdem, welches besser passt. Von daher, einen von beiden musste ich jetzt als Shooting Guard einordnen, habe ich mich plätze so genommen und habe den hier an 4 gestellt. Das ist nämlich der, den ich gerade noch spontan einen Platz höher eingeordnet habe. Von daher, ähm, gut. Äh, ja, ich habe die Rosen dann an 3. Ja gut. Also meine, meine ursprüngliche 3 äh, und 4 hast du dann im Grunde auch. Aber es ist, ja, ist ja dann schön, dass ich jetzt nochmal spontan gewechselt habe. Ähm, ja, jetzt bin ich äh, bin ich wieder durch meinen Einwand ein bisschen raus. Äh, war ich jetzt dran mit der 2, glaube ich? Oder wie ist das? Ja, mach du mal. Ja, ich habe jetzt noch immer noch Drain Wade an der 2, weil... du. Ähm, ja gut, weil ich glaube, da sind wir uns auch äh, ein Stück weit noch einig, äh, dass er da gerade für sein äh, doch noch äh, schon hohes Alter da immer noch ähm, seine Leistung bringt und wir haben es ja auch glaube ich bei der, bei der All-Star-Diskussion auch gesagt, äh, es ist äh, niemand, den man da äh, übersehen soll, auch wenn er da limitierte Einsatzzeiten von Coach Eric Spolstra bek bekommt. Vor allem er erzielt 19 Punkte bei 54% aus dem Feld, mhm. er legt auch 4,7 Assists auf, ich weiß nicht, ist der mit Abstand effizienteste Spieler von denen, die wir jetzt hier, hier nennen und ja, ich ist kein schlechter Verteidiger. Er hat wenig gespielt, er ist nicht mehr der Welt, der früher war, aber ich denke okay. schon, dass man ihn da auf jeden Fall noch unter den, den Top 2 Shooting Guards dann sehen muss. Ja. Auf 1 werden wir uns dann wahrscheinlich, glaube ich, auch einig sein, wen hast du? Ja, also wenn ich jetzt die reguläre Saison äh, begutachte, muss ich da wohl James Harden nennen. Ja. 25,4 Punkte, 6,1 Assists. 46% aus dem Feld und 37% von der Dreilinie geht auch unglaublich oft an die Linie, was seine, seine Quoten da noch mal ein bisschen aufwertet. Wobei man das bei äh, zu Dosen natürlich auch noch sagen muss, der ist mhm. achtmal im Spiel an der Linie. Ähm, ja, defensiv natürlich seine Probleme, aber jetzt so das, was er in der regulären Saison gezeigt hat, war dann jetzt schon so das Beste von den Shooting Guards, muss man ganz klar sagen. Ja. Gut, Playoffs. Sieht das Ganze bei mir komplett anders aus. Bei mir ich auch Ich glaube, ich habe einen Spieler, den, äh, den ich da noch drin habe, aus meinen fünf Lass mich raten, der Mario Rosen? Nee. Wait. Ja. Ja, okay. <lacht> Gut, ja. Dann fange ich, fang ich mal an mit meinem letzten zwei weil ich jetzt Wait ja. schon gesagt habe. Also ich habe an fünf Tony L, ja. weil er 11,6 Punkte macht bei 50% aus dem Feld. Er kann zwar offensiv nicht viel, außer meinen Karten mal zum korb cutten oder äh, in der Transition punkten, aber das macht er halt gut und effizient. Neun Rebounds pro Spiel ist für einen Guard, auch wenn er jetzt viel Durant verteidigt und Small Forward ja auch er spielt, äh, auch unglaublich gut und es spiegelt so ein bisschen seine, seine Energy auch ein. Äh, seine Energy auch wieder, meine ich natürlich. 2,2 Steals in den Playoffs, unglaublich gute Defense gegen gegen KD, muss man, man glaube ich nicht weiter drüber reden, ist Der erste, der jetzt, ich glaub, okay, die hat noch nie so ineffizient in der Playoff-Serie äh, gespielt. Nimmt man mal die, die letzte jetzt raus, äh, gegen Memphis, wo er auch gegen Tony Allen spielen musste. Also, äh, Allen ist da schon so ein bisschen der, der Kryptonit für, für Durant. Ja, und jetzt an vier habe ich Dwayne Wade, weil wir es ja eben schon mal angesprochen hatten. 17,5 Punkte, 3,8, ist 49 Prozent aus dem Feld. Klar kann man da darüber reden, dass man da auch wen anders hätte nehmen können, aber ich habe mich da jetzt für die effizientere Wahl entschieden, weil Clay Thompson knapp über 45, äh, über 40 Prozent aus dem Feld wirft. Der wäre da vielleicht auch noch in die Top-5-Konversion Kon bei mir reingefallen, aber Monta Ellis, DeRosen, also Hahn, alle mit Quoten so weit unter 40 Prozent oder zumindest unter 40 Prozent dass ich, ich mich da eigentlich nicht für entscheiden wollte und da habe ich mich dann wieder für, für die Effizienz entschieden mit Welt. Habe ich auch. Ähm, ja, den anderen Namen, den ich äh, den ich eben äh, reingeworfen habe, äh, den habe ich hier auch nicht stehen. also ähm, Generell kann ich sagen, dass äh, James Harden und The Mother Rosen, die ja die Topscorer auf der Shooting Guard Position sind, bei mir halt keine Rolle spielen, einfach weil ich äh, denke, dass sie da ein bisschen zu sehr ähm, Bisschen zu schlecht werfen einfach und äh, viel auch davon halt leben, dass sie, dass sie so oft an die Linie gehen. Ich meine, The Rosen geht mittlerweile zwölfmal pro Spiel an die Linie. Ne? Hallo Verschwörungstheorie nochmal. Äh, es ist äh, da lebt er ja fast schon von. Also es ähm, trifft ja dann auch gut. Und ähm, aber generell ja. glaube ich, dass, äh, dass man dann in diesem Zusammenhang äh, ruhig von anderen Spielern äh, reden sollte. Und ich habe den nächsten äh, Oldie dann auf der Liste, weil äh, Mario Ginobili. Äh, Hut ab nochmal. Also, es ist äh, im Grunde wieder ein ordentliche, ordentlicher, äh, ja, wie sagt man, eine ordentliche Postseason Präsenz, die er da für die für die äh, Spurs ist. Gerade nach dem bescheidenen äh, Finale gegen die Heat im letzten Jahr. macht, Kommt wieder fast an 20 Punkte im Schnitt an, 48% aus dem Feld, über 40% von der Dreierlinie. Also, Respekt an Manu jetzt auch nochmal von meiner Seite. Das ist cool. Ja, super. ja, man muss bei Drosen auch noch mal so ein bisschen äh, das re relativieren, meiner Meinung nach. Weil er hat jetzt im ersten Spiel 3 von 13 getroffen. Mhm. Ist alles klar, es war kein gutes Spiel. Ist achtmal an die Linie gegangen aber auch. So, und dann jetzt äh, Spiel 2, 3 und 4. 9 von 21, 8 von 22, 7 von 19. Da ist jetzt kein Spiel von, dabei, wo er jetzt so eine richtig schlechte Quote wirft, muss man ganz klar sagen. Und er geht halt 14 mal, 15 mal und 11 mal an die Freiwurflinie. Also von daher war er für mich schon so ein Kandidat, da noch reinzurutschen, aber mit, äh, was sind dann, 36% aus dem Feld, 18,2% von der Dreilinie. Kann er so oft an die Linie gehen, wie er will, glaube ich. Da war es dann ein bisschen knapp. Ja. Hast du, das war jetzt, äh, Ginobili auf 5 bei dir. ne? den hast du noch vier. Nö, hab hab äh, wait, wait auf 4. Ich habe Weight äh, Weight auf 5. Ich habe so. Manu auf 4. Gut. Dann mach du mal mit deinem Dritten weiter. Ich habe ja eben angefangen. Jo. Ach nee, siehst du? <lacht> äh, Manu war auf drei, weil Tony Allen habe ich natürlich auch auf fünf. Äh, Tony Allen habe ich vergessen. Darf ich nicht. Nee, Tony Allen auf jeden Fall. Also ähm, nochmal in aller Klarheit, Tony Allen auf fünf, Wade auf vier, Manu auf 3. Dann ähm, zwei. Soll ich vielleicht meinen dritten dann erstmal sagen? Also ich habe auf drei okay, Bradley ja, Bier. Ah. 19,8 Punkte, 4,3 Assists, äh, 44% aus dem Feld, 45% von der Dreierlinie. Ja. Und wenn, man jetzt, wenn ich jetzt schon mal weitergehe, ich habe dann auf zwei Manu mhm. auch 19,8 Punkte, 4,2 Assists, also 0,1 weniger. Aber 48% aus dem Feld und 41% von der Dreilinie war dann die etwas bessere Quote, das was mir für mich jetzt so den Ausstieg gegeben hat, der Manu vor, vor Bradley Beal zu stellen. Oh, ich habe eine Ahnung, wer bei dir auf der 1 ist. Ähm, ja, Bradley Beal mein äh, einer meiner Lieblingsspieler definitiv es ist ein super Typ habe ich auf äh, auf der 2. ich äh, wahrscheinlich ist es dann äh, ein bisschen mit Sympathiewerten für ihn bei, bei mir auf die 2 gegangen aber äh, ja ich finde ich finde ihn einfach Wahnsinn auch wenn man wenn man ihm ihn bei Twitter folgt im Grunde ist ein ganz bodenständiger kleiner gläubiger ähm, ja Shooting Guard, der noch sehr jung ist und ich glaube auch noch Boah, in der nächsten Saison, ich glaube, wenn, wenn er wenn er defensiv jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen schafft, ne, noch eine Schippe drauf zu packen und äh, mit mit Wall harmoniert er ja schon äh, relativ gut. Ey, dann ich ich bin echt gespannt. Also Bradley Beal, äh, ja ich habe ich habe sehr sehr Bock drauf, ihn äh, in der nächsten Saison dann zu sehen nach nach einer weiteren Offseason. Ja komm, ja, bei der uns eh einig, Sarah. Ja Joe Johnson. Ja. Jetzt fehlen mir gerade die Zahlen. 19,5 Punkte, 2,3 Assists, 56 aus dem Feld, 46 von der Dreierlinie. Er hat das das letzte Spiel jetzt sogar noch ein bisschen verhauen und hat trotzdem noch solche Effizienzwerte. Mhm. Im letzten Spiel war er bei zwei von sieben und nur sieben Punkte. Also was er in den ersten drei Spielen geleistet hat, das war, das war Wahnsinn. Ja auch defensiv verteidigt der Terence Voss, der bei Toronto dann total untergeht und eigentlich so überhaupt keine Leistung bringt. Also er bringt auch an beiden Enden des, äh, Enden des Feldes da seine Leistung. Ja. Im Moment der Max-Player, der vielleicht nie gewesen ist und seinen Vertrag letztendlich äh, zumindest in den letzten drei Spielen mal rechtfertigt hat. Also es ist krass. Also ich bin Joe Johnson, auch wenn er jetzt auch äh, natürlich viel auf Shooting Guard aufläuft, aber äh, auf äh, Small Forward, aber auf jeden Fall äh, super. Das ist äh, einer der wenigen Lichtblicke, dann, die ich dann als Netzfan habe, dass er da einfach ein Spiel auch ähm, übernehmen kann und äh, auch seine Matchups sowohl defensiv als auch offensiv dominiert. Ähm, die Frage ist jetzt aber äh, noch nicht im Grunde äh, beantwortet. Also sie, wir haben jetzt unsere Top 5 äh, genannt und sind uns auch wieder mal wieder größtenteils einig gewesen. Aber äh, ob die Shooting-Guard-Position letztendlich die am schwächsten Besetzt-Position der Liga ist, weiß ich nicht. Ich glaube, im Moment, wenn ich mir die, die Saison mit äh, Verletzungen und äh, Slumps und äh, ein bisschen Struggle im Spiel angucke, dann würde ich, glaube ich, fast sogar sagen, der, der, der Aufbau, der ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen schlechter dran gewesen in dieser Saison. Also der, der Point-Guard-Position, aber ich würde da echt, also ich meine, die beiden Guard-Positionen, sind schon meiner Meinung nach eher die, die am schwächsten besetzt ist. Aber also den Aufbau jetzt jetzt schwach zu bezeichnen, sehe ich schwer, weil man hat da. Äh, gehen wir mal die, die Abschlusstabelle durch und gucken uns die, die Point Guards der, der Top-Teams an. Ja, okay, machen wir. okay, Miami und und Indiana, klar, die spielen mit Chalmers und George Hill, sind anständige Rollenspieler. Hm? Gerade Miami übernimmt ja aber auch James Field den Aufbau eigentlich und da ist, spielen ihre Rolle und das machen sie gut und Das ist jetzt nicht, aber dann hat man Kai Lauri. Ja. Wo, hatten, wo hattest du The Rosen? Auf, auf drei oder auf vier hattest du ihn? Ne? Auf vier. Ja. Bei ja. der regulären Saison. Genau. Findest ja. du Lauri besser als The Rosen oder schlechter? Oder ungefähr gleich? Sagen wir ungefähr gleich. Ja, ungefähr gleich, ja. Man hat John Wall. Ja. Sehe ich besser als alle Shooting Guards, die wir bisher haben. Man hat. Gehe ich mal weiter. Kemba, Walker, der könnte bei den Shooting-Guards vielleicht auch noch so in die Top-5 kommen. Man hat Jeff Teague, man hat äh, Kyrie Irving, man hat Rondo, man hat na, das ist jetzt Carter-Williams, will ich mal so außen vor lassen, Parker, Westbrook, Paul, Lillard, Curry, hm. Conley, Calderon, Dragic, Rubio. Aber ist unfair. Dragic äh, protestiere ich gegen. Weil wenn wir, ja, äh, wir, wir äh, Leto als Shooting Guard ein einsetzen, müssen wir, müssen wir tragisch auf Point Guard. Scheiße, die sind beide so verflucht gut. Ne? Das ist. Ah. Gut, war vielleicht unüberlegt. Nein, der Hintergrund war jetzt einfach dieses. Ähm, der Williams ist nicht mehr der, der war. Ähm, <lacht> Westbrook, verletzt gewesen, größte Teil. Paul, sehr lange verletzt gewesen. Rondo, sehr lange verletzt gewesen. Ähm, Derek Rose, weg wen ähm, habe ich noch vergessen. Irgendwann habe ich bestimmt noch vergessen, aber äh, das war so der der der Gedanke dahinter, weil ich oh, ich möchte die eigentlich nicht als schlechteste Position bezeichnen im Grunde, aber ich meine objektiv ist es das wahrscheinlich und du hast mir jetzt genug Namen an den Kopf geworfen, die ähm, die da wieder gegensprechen. Ja, aber dann dann dann müssen wir sagen, ist die Shooting Position die, schlechte, die schwächste Position, oder? Ja, ich ich tue ich auch ein bisschen schwer mit, aber ja, man könnte vielleicht noch auf Power-Forward so ein bisschen rumhacken, aber... Im Westen? Im Westen? Nicht unbedingt, aber im Osten. Ja, aber ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich finde solche Vergleiche furchtbar schwer, aber pff, wie gesagt, keine Ahnung. Also es ist, Ich glaube einfach, bei, bei der Shooting-Guard-Position ist es im Moment ganz stark erkennbar, dass wir uns in einem völligen Umbruch auch äh, befinden. Dwayne Wade wird alt, Kobe. Vince Carter. Ray Allen. Das sind alles Spieler, die so in dieser Post-Jordan-Ära als äh, einer der, der, der besten Shooting Guards äh, dann bezeichnet wurden, die da gespielt haben. Brennan Roy ist Sportinvalide. War auch äh, eine starke Hoffnung auf der Shooting Guard-Position. T-Mac, weg. So, Es kommen aber vor allen Dingen, und das ist das, was mir so viel Hoffnung macht, es kommen ja die Neuen. Es kommt ein Clay Thompson, wo ich viel von halte. Es kommt ein Bradley Beal, haben wir eben schon drüber geredet. The Mother Rosen ist irgendwie in der, in, der, in der Spitze angekommen. Gordon Hayward von mir aus auch noch. Von mir aus auch noch Lance Stevenson, so, wo wir wahrscheinlich bei den letzten beiden nicht wissen, so ganz, wo geht die Reise für die hin. Harden ist auch noch nicht so alt. Ellis ist auch erst 28. Also ja. Ich glaube, wir sind eher in einem Umbruch und ich glaube, in, in der nächsten Saison, ob wir dann da diese Diskussion führen und zu dem gleichen Entschluss kommen, Das weiß ich halt noch nicht, da müssen wir abwarten. Ich muss sagen, es gab so anscheinend eine Generation, wo wirklich wenig Shooting Guards kamen, weil jetzt, man hat jetzt die ganz jungen Blut, also äh, mhm. die wirklich jungen mit Blätzer und so, und so in dem Zeitraum, so wo Alice jetzt ist zum Beispiel, da gibt es eigentlich gesagt ehrlich, ziemlich wenig, also die sind dann entweder schon älter, wie zum Beispiel Dwayne Wade, ähm, wen habe ich hier noch stehen, Joe Johnson, Kevin Martin, Reddick, Ginobili. Ja. Oder sie sind halt so jung wie Bledsoe, Thompson, Bill, Stevenson. Ja. ja. Also es gab eher so eine Diskrepanz so eine da zwischendurch. Ähm, ja, aber ich... Also ich weiß gar nicht, wenn ich mich auf irgendeine Position festlegen würde, wäre es wahrscheinlich Shooting Guard... Ja, oder gehen wir Power Forward nochmal durch. Also wenn wir jetzt im Osten gucken, David West kann man so mal so mal so sehen. Der mhm. ist jetzt auch nicht mehr der, der er mal war, ähm... Dann bei den Heat, Bedié startet da? Ja, Bedié beziehungsweise LeBron, ich weiß ja nicht, die spielen ja so einen positionslosen Basketball, da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Offiziell startet Bedié, das ist laut, ja. Defchart. Dann haben wir Amir Johnson, dann haben wir Carlos buser mit Tysch ja. Gibson hinten dran. Wir haben Nene, wir haben, wen haben wir bei Netz, weiß ich gerade gar nicht. Ja, Pierce. Ähm, Pierce, Pierce oder gar nicht? stimmt hier ist aber auch kein richtiger Power-Forward, wenn man ja. das mal ehrlich sieht. Mike Roberts, Paul Millsap, da kommt der erste, vielleicht etwas größere Name. Ja. Also ich sehe da die Power-Forward-Position eigentlich schon, schon deutlich schlechter besetzt. Auch jetzt die unteren Teams wie Pistons, Cavaliers, Celtics, Magic haben jetzt nicht wirklich einen Power-Forward. Sixers, Bucks. Im Westen sieht es anders aus, hast recht. Da sind Duncan, ja. da hat man die Barker, man hat Griffin, man hat Aldridge, bei den Rockets hat man vielleicht jetzt niemanden wirklich, man hat Lee, man hat, oh Gott, man hat Randolph, man hat Nowitzki. Ja, ja okay. Ist, wie gesagt, im Westen ist die power position ja. äh, sehr stark und im Osten ist sie ziemlich schwacher, wenn ich ehrlich bin. Also ja. ich, so, mit ich weiß nicht, Also jetzt wirklich auf eine Position festlegen finde ich schwer. Das ist das. Also ich glaube, ich war da auch bei der, bei der, bei der Point-Guard-Aussage habe ich mich auch zu sehr dazu verleiten lassen, dass ich ja ähm, enorm, ich weiß nicht, Struggle irgendwie schon hatte, äh, die guard position für das äh, All-Star-Game und auch bei meinen äh, Third-Teams so ein bisschen äh, dann, also bei meinen All-NBA-Teams, so ein bisschen zu besetzen, weil ähm, ja, aufgrund den Verletzungen habe ich halt äh, mich zu dieser Aussage irgendwie so ein bisschen hinreißen lassen. Aber ich finde es schwierig, echt, also weil es gibt auch Dutzende Leute, die dann immer noch sagen, äh, in den 90ern die Center und die hat man dann heute auch vielleicht äh, eine Position, worüber man äh, sprechen kann. Ich glaube, ja, Wir haben nicht. mittlerweile deutlich mehr defensiv dominierende ja. Center, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also, dass ein Center jetzt bis auf L. Jefferson noch Post-Moves hat oder so, das ist eigentlich kaum noch vorzutreffen. Oder fällt dir jetzt noch jemand ein, der wirklich auf Center spielt und ein ganz gutes offensives Game hat, außer Brook Lopez, ja. der ins verletzt war? Den hätte ich jetzt gebracht, aber ansonsten weiß ich nicht. Ein Hakim haben wir auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir uns äh, an einigen Stellen dann doch wieder ein bisschen verquatscht, aber ist ja auch in Ordnung, ist ja noch völlig im Rahmen, glaube ich. Ähm, hast du noch was zu sagen? Also du, zu, von dir kommt heute etwas äh, auf dem NBA-Chef-Blog äh, zu äh, Grizzlies Thunder. Ähm, ja, genau. Auf, so zu dem Spiel 5 habe ich so meinen Eindruck, mein, so ein bisschen, wie ich das erlebt habe, mhm. so geschildert, auch so die, die wichtigsten Phasen, so ein paar paar Sachen, so was mir aufgefallen ist während des Spiels, sind dann, das ist meistens so eine so eine ganze Artikel, wo dann auch Meinungen von von sehr vielen anderen auch stehen. Aber könnt ihr auf jeden Fall ruhig mal reingucken. Gerade wenn ihr die Nacht ja nicht wirklich viel gesehen habt, denn ihr arbeiten musstet, dann ist das ganz gut da, um so mal den Überblick zu erhalten und auch so ein bisschen Informationen von den Spielen zu bekommen. Ansonsten wollte ich noch irgendwas machen jetzt die Woche, was soll das? Ich glaube, ja, das, das Down play der Funder der wollte ich vielleicht mal so gegen das Wochenende anpeilen, dass wir das dann rausbringen. Aber ansonsten war es das bei mir. Ja, ich würde auch sagen, ähm, so konkret habe ich jetzt nichts. Ich meine, äh, ihr könnt noch mal äh, gerne den das Rookie-Special zu Janis Antokumpo lesen. Ähm, weiß nicht, ob, ob, das, äh, ob das euch so. Äh, weiterhilft, beziehungsweise gefällt, weil bei der Bewertung des äh, jungen Mannes ähm, muss man vorsichtig sein mit einer letztendlichen ähm, ja, mit einer abschließenden Bewertung und ich würde sagen, ich reagiere jetzt einfach auf die Ergebnisse der Playoffs, ich glaube, äh, mir wird einiges auf der Seele brennen, wenn die Pacers wirklich rausfliegen, dann könnte ihr da vielleicht mal mit einer Sache rechnen und ansonsten auf jeden Fall nächsten Samstag äh, wieder einschalten ich muss sagen, die Playoffs machen Bock ich finde auch geil, äh Die Interaktion von euch, die wird auch äh, immer mehr und äh, das macht enorm Spaß und ich glaube nicht nur mir, sondern auch äh, den beiden anderen. Äh, ja. ja, dich habe ich ja zumindest da und ja, es ist, es ist cool und äh, dafür auch nochmal an dieser Stelle danke auch. Danke jetzt äh, fürs Zuhören heute. Schaltet am Samstag unbedingt wieder ein und äh, vergesst nicht, Fragen zu stellen, weil ähm, ja, wie ihr seht, äh, wir versuchen oder beziehungsweise wir beantworten jede Frage, die wir bekommen, versuchen das auch mit der nötigen Kompetenz zu tun. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis Samstag. Gut, bis Samstag. Ciao.